Sziasztok. ismét itt a click play nyusi így a nyuszi után. És hát kezdjük a 20. alkalom. Igen, igen, és itt van velem Michael Eur, sziasztok. És, és csigez és, és te be sem mutatkoztál. És itt vagyok én is, Neurotik. Uh -huh. És nézvegettük a témákat. És azon filóztunk, hogy mennyire aktuálisak még. De még aktuálisak. Szerintem még a Humble band is aktuális Szerintem egyébként. nem, mert ma jár le, <gül> Egy De másfél hogy. óra múlva. De, hogy? De, másfél Várjál. óra múlva. Akkor kapunk újat Nekem a itt úgy. mi azt szíri, hogy hét nap van belőle? Nézd csak Miből? meg! Miből? A... Vagy meghosszabbították? Az... Vagy ez Vagy most micsoda? A szegát nézem most. Tényleg, basszus. Meg néztem a CryEngine mellett, és most látom. Az van, tényleg nem soká. Hát engem. akkor a SEGA Humbl van, jó van. Ugye, akkor, ugye. Akkor belinkelem. Meg ha már így bele is kezdünk, akkor említsük meg, hogy mi van ebbe a pakba. SEGA játékok. Mehetünk is tovább. Következő téma. Okay. <laughs> rt minden. minden hát, Igen, főleg stratégiai játéken, én is azt néztem. Nem tudom, amúgy engem érdekelne, ha nem lenne meg így a paknak a 90 a ja, Hát ez az ilyen humble lesz ez gond szokott lenni. Úgy. Tehát például a, a Company of Heroes 2 Master Collection érdekelne, de igazából az egész pakból szerintem csak az a kettő nincs meg, ami a 12-es pakban van, vagy nem is érdekel, tehát mint az Eastside Hockey Manager az, az nem érdekel engem. Szóval a többi az meg megvan. Egy futballmenedzsernek örültem volna, de hát ebben meg csak kupon van, és az is 66%, úgyhogy csesszék meg. De amire épp azt nézem, hogy a legnagyobb pakk az annyira nem is drága. Sokkal drágább szokott lenni, perspektíva. de ha megnézed, dolgység. ugye általában, ez most kéthetes pakk, igaz? Igen, igen. Tehát azért egy hét után már úgy fentebb szokott kúszni az átlagár egy olyan jól menő paknál. De most nem tudom, szerintem, mert plusz nem fognak beletenni, meg nézem Meg me, amúgy, meg amúgy már ilyen Total War az volt. Igen. igen. És mivel ennek is nagy része Total War, szerintem aki ott behúzta, az itt nem is gondolkodik. Ebbe lehet valami. És behúzza még egyszer. Már hát, Jó, is benne van az egy, meg a kettő, mind a kettő Master Collection-ben. Meg hát ugye a Company első része az alappakban esetleg valakinek az hiányzik. Nem tudom. Az mondjuk egy dollárért megérni, hogyha mondjuk szeretné, szereti a második világháború stratégiai játékokat. És még nincs meg neki. És még nincs meg neki, igen, mert akkor most a maradékot legfélebb ajándékozgatja. Rám ez féli igaz kb. Tehát nekem azt hiszem az egy dollárosból sincs meg semmi. De így annyira nem is vagyok a stratégiai játékokkal. Én ugyanígy vagyok vele. Bár ennek a Donoformnak a világa meg minden az, az mindig tetszett. Én szerettem az egyet is, a kettővel mondjuk kevesebbet játszottam, de az, az már mondjuk inkább olyan, mint a Company of Heroes csak a Down of War világban. Akkor majdnem olyan, mintha csak átleneszkinezve. Amúgy igen, köbö. Hát, nem is értem. Pedig ilyet Tehát nem szoktak csinálni ugye... a játékok. <sítható> <sítható> csak úgy átszkinezik. Tehát ugye még a Down of Warban ban ott az volt, hogy ott építeni kellett bázis, resource management, minden, addig a kettőnél már fix egységeket bevittél, és akkor menj végig a pályán. Hát az egy is ilyen volt. Nem, az egynél ott építeni kellett, egységeket gyártani, fejleszgetni, az ráhát rendesen stratégia volt, pontokat elfoglalni, az adta a nyersanyagot, vagyis hát nem tudom már minek hívták, de talán kreatívan resource pointnak. És akkor ott kellett nyomulni egymás ellen. Erre nem is emlékeztem, hogy abban is ilyen volt. No, hogy ne. Mondjuk egyikkel se játszottam, szóval. No, én, én az egyenek, puh, szinte mindegyik részén fügtem sokat, annak idején szerettük nagyon, szimborákkal, lamba, meg ilyesmi. Még, Még akkor az az, az az időszak volt. <gül> <gül> Mi a No Age of Empires keveset meg. Az, az nekünk is. Meg ilyen, még az egyet. Tehát azok is. Meg is a Broodwer kiegészítőt. Azok is előkerültek minden Lampartin. Ja. Nem ahol. tudom, nekem az RTS inkább az, amikor. Nem tudom, én mindig elmondom, de én nekem mindig a Setlers, meg az ilyenek, ahol építkezni kell inkább. és Jaj, kell De még a régi Setlers-nek azok voltak a jók. Igen, igen, a régiek. Tehát nekem a kettő volt a kedvencem, és ezek a harcos, stratégiai játékok, ezek annyira nem jönnek be. Tehát én nem is starcraft Warcraft is kimaradt. Az Age of Az kicsit beskúszott, de a többi az már annyira nem. Azt hiszem, hogy a pont a kettőből jött ki a Settlersnak egy ilyen Anniversary seriadisa. És igen. az is tök jó volt. Mert az még a Nem régi. grafikával, de ugyanaz, mint a régi játékmenetet követte. Igazából. Ott szerintem a Settlersnél a, a játékmenetet csatték a idővel. Tehát, hogy ez a. a ez a tök jó, hogy, a így, hogy így keres, keresgélet, hogy hol a a kardot, még nincs katonám, és akkor így megkeresett, hogy akkor idej, izé, és akkor azok megcsinálják, és utána jönnek az a, baj, a katonák. Mert később, később a hadsereg sokkal nagyobb. Szerepet kapott, mint kellett, na szerintem. Igen, meg szerintem jobban illett a játékhoz az, hogy nem te mozgatod az egységeket, hanem tényleg azt mondod, hogy támadjátok meg, és akkor a kis elindulnak, és akkor megnak harcolni, <gül> és akkor ezek a, ezek a tök jó harcok, hogy megvoltak voltak csinálva, hogy két ember így beáll egymással szembe, igen, és akkor itt kb. skandoroznak. Az nagyon tetszett. Igen, tetszett nekem a... játszottam. igen, nekem ezért tetszett a Majesty. Az, az ugyanilyen hogy nem tudsz irányítani senkit, csak építkezned kell legyen ilyen fantazi világba, és hogy csak ilyen vérdiakat tűzhetsz ki szörnyek fejére, és akkor, hogyha valaki elég erősnek érzi magát, akkor az elmegy és megpróbálja megölni. Az is ilyesmi volt. Az is jó féle. Érdekesen az. nézem, hogy ez a Sepplersz 2 Anniversary Edition, edition már a google található meg főleg. Tehát legalábbis a Google az dobta be nekem elsőre. Ami tök vicces, hogy már az egy régi játéknak az újrakiadása, és már az is régi játéknak számít. Ezt szerintem Uplay-en lehet, hogy meg tudod venni. De baromi öregek vagyunk, basszus. Ja. Nem lehet, hogy Uplay-en megvan, nem tudom. Már ugye ubisoft vannak a Settlers jogok. Szerintem már lehetett nyomni multiba is, emlékszem, egy. Ismerős a kikölcsönözött verziót, kipróbált, kipróbáltak, és tök jó volt. Mind a ketten kikölcsönöztétek. Aha. Na, és pont most szarja össze magát a juplay. Micsoda meglepetés volt, amikor ne, működött amúgy. Persze, szokott működni, mert nem használja senki. Mitől, mitől rovadna le? <gül> ja, igaz, Nincs meg túl szerók. division is van mindenki a hagyta, úgyhogy. Ja, lehet. Mindenki kifarmolta magát benne. Ja. Teljesen. Ha nézzük, mi a... Most keressem a következő témánkat, ami igazából... Igen, azt én írtam be. Az első, ez a Drive Club? Igen. De a Sony bezárta a Drive Clubot és a Motorstormot fejlesztő Evolution Stúdiózt, ami azért érdekes, mert a Drive Clubnál bejelentették, hogy nem tudom hány évig folyamatos támogatásban lesznek. De ehhez képest a csapatot meg kilőtték mögül le, ami kicsit érdekes. De a japánok mondták, hogy nem lesz semmi probléma, ugyanúgy támogatni mm -hmm. fogják, meg a beígért cuccok azok jönnek. Viszont az új motorstorm most nem tudni hogy mi lesz. Hogy most az átkerül van. a volna másokba. új MotorStorm? Igen, állítólag, állítólag tervezték a PS4-re. Ugye a PS4-en meg nincsen. Uh -huh. A PS3-on azt hiszem egy darab volt, talán. Egy... De nem Szerintem több is volt. Több is volt. Mert ne nekem például az Apokalipsz van meg. meg. Igen, igen, de hogy azt hiszem... És és az lehet, tetió. hogy volt a három is, nem tudom. Ez egy jó kis játék amúgy. ha jó. Meg az nekem... Múlt héten is játszottuk a családdal. Anyum, pé anyum például szereti. De Igen, ez hát, hogy... egy lányos játék. <gül> nem egészen, de tudod, lehet ilyen kártyákat gyűjtögetni, hogy végigmész a pályán. Igen. És így konkrétan már erre ment rá, hogy, hogy nem is versenyzett, hanem hogy neki össze kell szedni az összes kártyát, és összeszedte mindet aztán. Na, anyudval én szerintem Tehát... akkor jóba lennék. Ezt <gül> nagyon szereti. Meg ez tényleg egy olyan jó játék, hogy tök jó, meg vannak benne csinálva dolgok. Igen, meg mondjuk a startot leszámítva a Drive Club is egész jól kinőtte magát. Tehát az elején, amikor megjelent, emlékszem, a szerok halottak voltak, meg ugye akkor jelentették be, hogy free verzió is lesz, meg nem az lesz, meg uh -huh. PS Plus mellé, meg minden. És megjelent, és fele annyira nem volt be, mint amit ígértek. Aztán volt egy táblázat, ami le volt vezetve, hogy mikor mi fog érkezni hozzá, és ugye annak még nem vagyunk a végén, és ezért ugrottak föl a rajongók. Viszont a játék jó most a Sony azt ígért, hogy sokat nem fog változni a dolog, egy-két fejlesztőt próbál ide-oda mozgósítani, tehát hogy ugye a lehető legtöbb embert maguknál tartsák, bár akkor nem értem, hogy miért kell megszüntetni. De... Ja, azt én is. Állítólag ez nem fog rossz jövőt hozni a játéknak a történetében. Meg lehet, hogy akkor a MotorStorm is valahogyan átkerül. Hát lehet, lehet, hogy az igazából üzleti döntés volt, hogy azt bezárják, de az embereket azokat így szét a, a többi stúdiónál, amik nekik van de most nem mindegy, hogy hol van. Hát lehet, hogy ez csak ilyen üzleti, üzleti dolg. Kevesebb pénzbe kerül, hogyha szét vannak az emberek. Vagy nem tudom. Igazából ebben mi nem látunk bele. Lehet. Bár mondjuk ezt meg pont a Ubisoft tudná mondani, hogy az ellen példáját, mert ott meg nem tudom, van 50 csapat, és Igen 5-10 csapatok dolgoznak. <síns> és mindenki csinálja ugyanazokat a Ubisoft játékokat, amik a, a megszokott Ubisoft recept szerint. Ja, más a környezet, kicsit De tényleg odaadnak, odaadnak minden fejlesztő stúdiónak egy ilyen receptkönyvet, hogy gyerekek. Teljesen mindegy a rizsa, de ezek benne legyenek. Jaj, <gül> <gül> ah, szörnyű. Na, hát, de ezt kifújtuk jel. ezt a... Drive club hírt, hát sajnáljuk, hogy ez van. De jó játék, esküszöm De MotorStorm, Apocalypse legalább az megvan. Azt már megcsinálták. Az is nagyon jó játék. Annak örülünk. Gyögy. Családi csapatásra, majdnem igen. olyan jó, mint a Nintendo-nak a játékai. Hát, hogyha lesz még egyáltalán. Bár én Nintendo játékokkal annyira nem játszottam, talán. Super régi... Mario. Igen, a régi Aha. Super Mario, tehát igen. az a ki nem tehet? Még talán az Zelda. A, a piaci, piaci Super Game valami nevezetű dolgokkal. Nem tudom, ez a Nintendo. Mi ilyen Nintendo kopik? Mostanában az elmúlt egy-két év olyan, mintha egy vergőd, de nem? Tehát, hogy... Amúgy igen, Tehogyis. tehát hogy... Most miért? Hát, mert hogy mi? Elavult az összes hardware, nem nagyon jön rá játék. De most pont, pont amikor kijöttek az új konzolok, tehát a PS4 meg az Xbox-val, pont akkor volt az, hogy azokra még annyi játék sem volt, mint a Nintendo-nak a Wii u <gül> <gül> <gül)> úgyhogy akkor a csomó Wii u t eladtak szerintem. De ugye a Nintendo szerintem, a, szerintem ment. Az volt a baj a Nintendo-val, hogy nagyon rosszul időzítettek, nagyon rossz dolgokat tehát most konkrétan a Wii U ról van szó, hogy állítólag a Nintendo le fogja állítani a gyártását, bár ezt nem ismerték el, sőt azt mondják, hogy erről szó sincs, de például amikor kijött a VU, akkor mindenki azt hitté, hogy ez csak egy kontroller lesz. Senki nem mondta, hogy ez egy gép. Utána kijött a játék, alig volt rá játék, plusz amik jöttek, azok se voltak olyan nagy duronások, és megjöttek később a Zelda, meg a Mario, meg az ilyenek, amik tök jók, meg a Super Mario Maker, meg ilyenek, de könyörgöm, a Wii U mikor jelent meg? És az első időszakban semmi játék nem volt rá szinte. Igen, tehát ezeknek, amik most jöttek ki rá, ezeknek akkor kellett volna Igen, igen. nyitó címként, és akkor talán többet eladnak belőle. Van az a Xenoblade Chronicles, X, azt hiszem most jelent meg az valami hatalmas világú, nem is tudom, ilyen ja, egy RPG-e, azt is most, most megjelent, mindenki dobálja rá a 90-85, meg, meg ilyen százalékokat, de hát ezzel kellett volna kihozni, mert most már halottnak a csók szinte. Hát viszont a, már ezzel... olcsóbban lehet megkapni a Wii t tehát lehet, ez hogy most csomót eladnak belőle így. De most, hogyha jövőre tényleg jön az új Nintendo, konzol, az NX, akkor, akkor miért vennél mondjuk Wii U-t? Ez jó kérdés. Lehet, mondjuk, hogyha kitalálnák... De arról az... nem sok mindent lehet tudni. Most volt valami izé, Igen. hogy a kontrollerét valami képteljenged, hogy az a... az NX-nek a kontrollerre, aztán kiderült, hogy az mégse az. Mm -hmm. Szóval az mi nagyon-nagyon... de Lehet nem is hogy ezért belőle a konzol. Tehát lehet, hogy most a Sony-nál... Mi Sony Nintendo-nál most így fogják a fejüket, hogy itt, itt mindenki azt hírezte, hogy ez egy új konzol lesz, hogy, hogy, hogy mit csináljunk, mert nem, az, nem azt terveztek belőle csinálni. Ja, igen. De szóval a sem a biztos. nintendo mondjuk olyan szempontból nem féltem, hogy kompatibilitás módjában ők a legjobbak talán. Tehát ez a minden mindennel működik, meg úgy dugod össze, ahogy akarod, meg például a, a Wii U-val is működik a régi Wii controller, meg, úgy meg visszamenőleg, úgyhogy ha van egy Nintendo Wii U-d, akkor nem érdemes kidobni, még az új konzol mellett sem, mert lehet, hogy majd lesznek olyan játékok, amik ezt fogják kihasználni igazán. Hogy... Hát nem tudom, nekem ez a Nintendo olyan... olyan olyan kihagyott zicsernek tűnik. Legalábbis itt, itt Európa-Amerika vonalon annyira nem menő. Ne, az a V-vel nagyot akasztottak a mozgásérzékelős motion controller Ez Az is ilyen fellángolás volt kb. Tehát mindenki így tök megörült, hogy jaj, lehet ugrálni a tévé előtt, és így jaj, de jó. Hát nem volt fellángolás. Hát az az után az eléggé rösszakban... hamar eltűnt. Nem, Ab hát Abban az időszakban az, az volt a menő, igen. Akkor azt most voltam is, uh -huh. is V-ből van eladva, mint PS3-ból, meg Xbox 360-ból, mert ugye azt a generációt nézzük. Uh -huh. Hát jó, de ugye, én most a Wii értettem, mert ugye egyszerre jött ott az Xbox One, ja, igen. a PS4, és azért úgy, ha adverben elég erősen le van maradva, játékokban eléggé le van maradva. A, töb a többére nincsen, már jó. Hát ennyi. Hát ennyi szól mellett, igazából csak. Ennyi. Igen. Tehát, hogyha szereted a japán játékokat, akkor a Nintendo a választás, csak ez, ez mondjuk azért gáz, mert oké, nem minden a grafika, meg ilyesmi, de most egy, mondjuk egy Forza Horizon 2 mellé most oda teszel egy... Jó, mondjuk a Mario Kart, az pont egy jó játék, ami megint most jelent meg, és megint nem most kellett volna megjelenni, hanem egy évvel ezelőtt. Na, hát azért ez de... az nem mostanában, hanem már azért... Elég régi hát, az már. Hát az jó, az már de fél évnél év. Év nem idősebb szerintem. Talán. De ahogy nem startra jött, az száz ja, Meg is nézem. Tehát szerintem start után egy-két egy évvel mondjuk jelent meg. Nem tudom, a Nintendo ilyen furán gondolkodik, hogy megjelenik a gép, és oké, nem lesz rá játék. Ne aggódjatok, majd második év a visszatérünk egyszer. erre is, hozzunk gyókat. É, tehát a Wii u pont az volt a hibája, hogy hogy nem volt rá játék, azért nem vették. És mivel nem vették, azért nem csináltak rá játékot. -nak, nak kellett volna belefecszölni a jósokat, hogy, hogy az elején olyan címekkel kijöjjenek, ami miatt megveszik az emberek. Pedig lett volna esély, mert tényleg az elején az Xbox-ban, meg a PS4 nagyon vergődött, főleg az xbox van Az első egy-két hónapban. Tehát, hogy mindenki szkeptikus volt, hogy hogy néz ez ki, olyan, mint egy doboz, meg nincs is rá játék, meg most úristen, ez sincs, az sincs. Amaz ez sincs. most a Mario Kart 8, amiről beszélgetünk. Igen, Igen. Hát tényleg 2014-ben jött ki. Májusban. Jó, de hát az, jel, már... az a baj, hogy az is megcsúszott. Hát meg, meg, meg. Az a baj? Pedig az egy jó kis játék, azt mondjuk az én is sajnálom, igen. hogy az csak Wii jött ki. Nekem tuti felcseszni az agyamat. Az utolsó kanyarba kidobnak egy rohadt gombával, vagy nem tudom. Ja, jó, jó. És igen, ott vigyorog a... mellette, barátnőd, mert ő volt az. Igen. <laughs> ez, ez, ez a tipikus olyan játék, ami barátságokat és kapcsolatokat tud tönkretenni. tenni. igen. <laughs> de ezek tök jók. Ezeket csak online szabad játszani ismeretlenekkel, mert, mert őket gyűlölheted. De most a ezt például család, inkább mindenki motorstormozzon a családdal, mint hogy Mario kártozzon. Ja, ott még nem lehet egymással ülni tényleg. Igen, az nyugisabb játék. Egy kicsit. Most csak kilögzösni lehet egymást, de azt nagyon. Igen. Mondjuk ott alapból is nagyon könnyű neki menni, valaminek is felrobbanni csak úgy abban van az, hogy ilyen bőrneútos lassításban roncsolódik a kaszni, nem? E, nem. Hogyha frontálisan nekimész valaminek? E, nem. Szerintem nem. nem. Lehet, hogy mondjuk szingülben igen, de mondjuk egymással a... szoktunk játszogatni, ott biztos nincs ilyen lassítás. Azt hiszem hogy Lehet, hogy akkor, hogyha kilöksz egy ellenfelet, és az neki megy a falna felróban egy kicsit ilyen burn -outos. Meg zombik vannak, meg ilyen hülyeségek. Fengé zombik sem, sem, de ilyen posztapokaliptikus világ. Tehát van olyan pálya, ami úgy van megcsinálva, hogy száguldozol benne, és közben dobálják az emberek rád a molacofkoktól. Ja, igen, igen, igen, igen. Meg, elgázolhatod őket. És ugye ott azon tökéletesen megcsinálva a játékban egyébként, hogy a turbót te folyamatosan nyomhatod, és nem úgy van megcsinálva, mint más játékokban, hogy van ennyi turbót, ha azt nyomod és elfogy, akkor, akkor nem nyomhatod, hanem újra kell valahogy töltődnie. Ami pont az van, hogy ha nyomod a turbót, akkor túlmelegszik melegszik a, a cucc És el kell engedned, hogy visszahűljön Meg belemenni ilyen vízes pocsolyákba Hogy az lehűtse És akkor ha lehűlt, akkor megint nyomhatod szájba Ha meg túlnyomod, akkor fölrobban a kocsi és Felrobbantál <gül> Ennyi, tehát Az mondjuk jó, jó pofa van. jó van benne megcsinálva Meg ugye nem, a, molotov, a, meg a molotov koktélos emberek is dobálnak rád ezért A molotov koktél az is, a róla fölmelegíti nem, Ez Egy, logikus ezt Így bele gondolom a meg hát az egész pálya olyan van, ahol van ilyen vihar, elindul, meg összedőlnek házak, és közben, ahogy te mész, van ja, olyan, ilyen. hogy így leszakad alattad az út, és akkor utána kb. az út alatt valami csatornába kell venni, tehát nagyon jó meg van csinálva. Emlékszem, a volt egy időszak, te... amikor ez, amikor ez yeah. nagyon menő volt ez a pálya alakításos dolog. Minden, minden autós játék ezzel is, itt volt az a, fú, most meg nem fogom mondani, de például a Ridge Racer is ilyesmi, meg a az a másik. Ja, mondjuk a Rigs részéről viccesen volt megcsinálva, hogy átmentél konkrétan házakon, de úgy, mintha valami törhetetlen volt, rakéta egész. megy át a papír falakon. De, a... de úgy az is ilyen kétféleképp volt, meg egy áttöröd a falat, ami meg volt csinálva a skriptel, hogy áttörd, viszont voltak törhetetlen falak, amik megkimentél, és kész, megfogott, belasított nullára. Ez szóval az ilyen fura volt. De nekem mondjuk az a játék is tetszett. Nem volt rosszam úgy, de most azt nézem, a Disneynek volt egy autós játék, azt hiszem. Talán, de nem vagyok benne biztos, ami... Disneynek? Igen. Ami az volt a lényeg, hogy fel kellett tölteni a nitrot, meg ilyesmit, és azzal tudtad alakítani a pályát, és le tudtál dönteni tornyokat, és teljesen más lett a sáv. Én itt is ezen agyalok már itt egy ide, hogy mi volt az a játék, mert én is játszottam vele. Na ugye, jó, akkor legalább emlékszünk rá. A Blurrel együtt jelent meg, azt hiszem talán. És ilyen repülőgép jött veled szembe, meg az anyag, hogy három csikon keresztül mehetett föl, amit feltöltöttél, ütközésekkel, nitroval, meg ilyenekkel, és hogyha kékre pazaroltad el, akkor csak egy konténer emelkedett föl, vagy és viszont a pirosra, akkor az egész térkép átalakult, és úgy ja, ja, ja, a volt híd, az... meg ilyenek. Ezt a Basztus, nem tudom. Na, elég régi már, tehát ez a Igen. olyan, olyan, olyan 6-8 éves én amit találtam, az ilyen ps 1 van. Nem. Annyira nem. <gül> <gül> igen, gondoltam. Emlékszem, az a játék jó volt, csak, csak uh, csalt az ellenfél, mint a szar. Hát ez autós igen, játék, már nem egy. láttunk még ilyet. Ja, igen, igen. Ú, de utálom az ilyeneket, nagyon. Egyébként PC-re is vannak egész jó ilyen, ilyen kartos játékok. A Sega-nak van például. Ez a... A Sonic? Sonic, neve. Sonic Racing all igen. Star valami. Vagy van az a Sonic all Racing Transformed. Az van mindenre. Igen, igen. de ez tök jó. Az mondjuk tetszett az játék. És annak az a különlegessége, ami mondjuk szerintem már ugyanúgy volt a Mario Kartos játékokban, hogy átalakul az autót repülővé, meg hajóval. Mert ilyen különböző terepek vannak. Tehát van, ahol így beleugratsz a vízbe, akkor onnantól kezdve hajóval mész. Olyan egy annyi fel kell szállni, akkor repülővel. Ő sokan dicsérik azt a játékot. Ja, volt Humble bundle is, úgyhogy jó sokan behúzták már. Meg van ez a másik, ez a F1... Á, ah, megvan! Megvan a játék. De nem mondom meg, mi a neve. Van az <gül> ilyen F1 Race Stars. <gül> például, nem tudom. Na, ja, mondjad, amikor a kicsi Forma 1 autókkal kell versenyezni. Igen, kicsi formegyes autók autókkal nagyfejű emberek. Na, ott csa, ott a gép, mint a húzat. Tehát ott egyértelműen. De így családdal játszva az is egész jó pofa. Well, ja. Nem mondja csak! Eny. Na, Mi volt akarok. az a játék most már? videót belinkelek ide. Mégis hogy néz ki. A podcastban nagyon jó néz ki. <gül> nem úgy, úgy gondoltam, hogy a, oda, oda be. Hogy erre oda? gondoltam. Okay. Várja hol van? Hol, hol tartunk? Ja? És már háromszor el lehetett volna mondani a címet. <gül> <gül> Éh, igen, és nem. Nem. De az. Ez, ez volt ez, az. Ez, ez, ez. És és ezt a Disney a csinálta? Egyből ott van nekem is. Igen, ez a Disney. Igen, ez a Disney. Split second velocity. Emlékszem, ezer régen nagyon, na, nagyon sokat játszottunk a demójával, de hát úgy a gép, hogy az elképesztő. Ez még valami. Split second nekem szerintem megvan. Nem nem sose nem játszottam meg... vele. Ilyen interaktív menü volt, tehát hogy nem nagyon volt hát, és így alul jeleztek dolgokat, nagyon-nagyon jó volt. Nem, voltam, még sincs meg. Ja, meg ez a, erre emlékszem, hogy robbangat, hát az ilyen benzinkutakat, és így szivattad meg De Ez nagyon jól néz ki tényleg, Tehát, ahogy a kocsi is így, így dől, így érzett, hogy abban van a sebesség. Tehát, így mai, mai és szemmel mikor a játék nézzem. jól emlékeztem, hogy ez a 6-8 év. Illetve megnézem, mert itt van, á, itt van steam Steamen. Akkor lehet, hogy inkább a Steamet rakom be. Azt mondja, hogy 2010-es. <gül> És <gül> 20 most is 20 Aranyos. Mm -hmm. Mondjuk jó játék, csak hát az ellenfelek azok, azok tényleg úgy csalnak, hogy az rossz nézni. Bár igen, manapság hol nem, ahol gurulnak az aszfalt, vagy akárhol máshol. Hát az régen is így volt, szerintem nincs olyan autós játék, ami bennem csal minimálisan. De van. Egyet tudok. Az De. Underground 2, for speed. Emlékszem, úgy elvertem mindig a gépet, hogy ez elképesztő a fokozat. hát te, csaltál. <gül> Vagy lehet, ja, hogy is be volt kapcsolva a godmód. Ja, igen, a godmód. Meg nem üttem ütközést, nem lassultam meg. meg no Ó, hit, meg én ilyenek. az ilyeneket útál most, hogy mondod az ütközést, amikor direkt úgy jön a keresztező úton, a forgalom telibe, hogy ne tud kikerülni. Igen. De az még mindig jobb, hogy így val a Need for Speed mostanában, mint az, arra is volt példa, amikor az ellenfeledet felgyorsítja 500-ra. Olyan is van, hogy persze. Hogy a mögéd érjen hírtan. Ja, igen. Tehát ez, amikor megyek így az autónak így a közel maximális sebességével, és látom, hogy érezhetően közeledik a minimap -en. Igen, igen. De ez borzomas, és nem tudsz mit csinálni. Ez, ez, a, ez a legszomorúbb. Közben nézegetem ezt a még... split secondot, bocs, csak hogy így. Igen. hogy itt is felrobban minden, meg így a vannak repülők, meg. Igen, hit szét Nagyon durva. És akkor átalakul a pálya, meg minden. Csak egy, az a baj, hogy kevés pálya volt benne, és egy idő után már ismerhető a dolog, mert egy-egy pályán azt hiszem csak egy vagy két ilyen átalakítást végezhet, olyan nagyon durva. Tehát kevés volt a pálya, meg hát csalt az ellenfél. Úgyhogy... Megemlékszem, sokáig nem volt Steamen, mert a Disney-vel a port, aztán később bejött, és akkor jött. Meg ugye addig Deadpool játék se volt Steam-re, és levették egy időre az áruházból. És hát azért manapság valljuk be, hogyha egy játék megjelenik Steam-en, akkor az, az már annyira nem rossz, mert ott könnyen elérheti bárki. Meg az mi? eladásoknak is jót tesz. De most, hogyha a Steam ről lehúzzák, és most csak egy, mondjuk a Disney-nek az online boltjába megvehető, hát most onnan nem fogok annyit eladni, mint hogyha Steam-re kitennék. Hát persze. Ez biztos. Főleg, igen. hogy nem is tudtam, hogy a Disneynek van online boltja. Én se tudtam, csak mondom. <gül> ja, <gül> le nincs lehet, nincs is. mondtam. <gül> de valóna csak leg lehet venni külön, gondolom én. Hát megrendelőd Ebay-e, a e, eBay -e tudod így, ja, illetve egy ilyen eladó. <gül> igen, ott meg az autó, meg minden. <gül> Na, de ez, ez jó pofa játék volt régen. Na, csigez, vágta a témát, játszott vele sokat, úgyhogy ne út, le vagy maradva. Tényleg. Nem tudom, nekem is rémlik valami ebből a játékból. Nem ez volt akkor ez a nagy, nagy duranás, hogy nagyon-nagyon hogy nagy gépigénye volt, amikor kijött? Úgy ahhoz képest, hogy ilyen gépek voltak akkor. Na, nem, nem, nem tudom, hogy úgy felrobbant, a... hogy az másik játék volt? Nem tudom, most gondolkozok rajta, hogy másikkal lékszem, keverem. Hogy ez a blurrel együtt jött és hogy akkor ez a kettő nagy gigász így összecsap, és hogy melyik lesz az igazán jó autós játék, aztán ebbe csalt a gép, a blőrre meg nem játszott senki. <gül> pedig mind Igen. a kettő jó játék amúgy. Én játszottam a keveset. Belén is azt is, is valami akció vettem meg, de nem tetszett. Jó volt, hogy, hogy úgy volt megcsinálva a játék, hogy ilyen normális autókkal mentél benne, de kicsit ott volt benne ez a lövöldözd egymást, mint egy ilyen Mario kardba. Tehát nekem ügyen. ez a lövöldözős rész, ami hiányozhatna belőle, de amúgy el vagyok vele, nem annyira rossz. Meg a grafikája, nekem nagyon tetszik ez a neonos dolog, ahogy meg volt csinálva. Az, az egy jó kis játék amúgy. Csak hát, ja, kutya se játszik vele, az a baj. Hát ez sok játékkal van így. Ja, igen, lehet, amúgy egész jók lennének. Igen, lehet, hogy lassan az árkal sem fognak játszani. Sokan. Hú, profi vagy. Na mondod csak tovább. <síthat> Tekint megijedtem magamtól. <síthat> Azaz. Történt az egész az, hogy van ez az Ark Survival Evolved, nevezetük is ilyen dinosaurus, dinosaurusos túlélő játék. Ez a szokásos recept, hogy egymást ölheted, de közben vannak dinók, amikre ráülhetsz, meg minden ilyesmi. És úgy el meg a kezdő játékosokat, <gül> Nincs igen, igen, igen, igen. Általában ne út, mert ugye ő mindig könnyen. <gül> Én ezzel a, nem játszom. A, a fejszínek a végére kerültem. Engem nem, nem engem nem tudtak út. megvenni dinókkal. Mert amúgy meg nem tetszik ez a játék. Tehát nem, amúgy a játék viszont össze rakva, elég rendesen, még hát ugye természetesen korai hozzáférés, minő meglepetés. De most felröppent egy pletyka, hogy a készítő emberkének a volt cége beperelte, mert annak idején aláírattak fel egy olyan szerződést, hogyha elmegy a cégtől, akkor egy évig nem csinálhat semmit. És ő meg közben összedobta a játéknak az alapjait, ami kicsit problémás. és most nem tudni, hogy mi lesz, meg hogy lesz, mert még jelenleg is zajlank a tárgyalások. Ami meg még érdekesebb, hogy most jelentették be nem régen amúgy, hogy ennek lesz egy ingyenes változata a Steam-en keresztül, de hogy most azzal is most mi lesz, meg hogy lesz, és ezzel a játékkal magával mi lesz, meg hogy lesz, azt senki nem tudja. És már nem tudom hányan megvették, most nem akarok mondani több millióan, de több százezeren biztos. Mert bejött, dinók, túlélés. Igen, van, nagyon senki. sokáig népszó jó volt. Igen. Hát ez egyébként tök vicces. Ja, bocs mondjad? Ja, csak ennyi, ennyit akartam mondani, hogy pont azokat a dolgokat rakja össze, amit mindenki imád, ez a Rász Daisy, ez most nagyon nagy divat, a ja. dino azok mindig menők voltak, Jurassic Park, meg ilyesmik, úgyhogy most elég érdekes, hogyha most ez a játék megszűnik, ilyen okból kifolyólag, akkor most mi lesz azokkal a játékosokkal, akik megvették? Hát szerintem meg fognak egyezni anyagiakkal, bár nem tudom, hogy... Hát, de, hogy azért de vannak, itt most... vannak itt szép kis vádak, most né nézem itt közben. Cikket, és írják, hogy konkrétan azzal is vádolják, hogy az előző cégtől lopott technológiával rakta össze az árkot. Ja, hát igen. Meg igen. onnan tehát programozókat nem? Tehát igen, ez, ez a vicces. Volt, ott, aztán ott valakinek volt, a felesége így. volt, aztán a más, valami másik cégnek a felesége volt, aki csinálta ezt a kisebb céget. Igen. És egyébként igen. hogy volt ekkora hülye, hogy, hogy bele volt írva a szerződés, most nem tudom pontosan hogy mennyi időre, de hogy bele volt írva a szerződés, amit aláírt, hogy nem csinálhat x időn belül másik céget, meg nem vihet át programozókat máshova. Igen. És utána mégis megcsinálta, tehát ez azért, ez azért hülyeség. Tehát Nyilván... legalább másnak a nevén csinálta volna meg, vagy nem tudom, tehát megkért volna valakit, hogy csinálja meg ezt, és ő meg mint ilyen segítő ott van. Hát lehet, hogy így csinálták, csak ez, ez sem lett volna szabályos. De mondjuk hogy úgy kellett, ő vitte oda az, az embereket, lenni, vagy nem tudom. egy évig kussol, hogy ő ott van. Vagy ameddig szól ez a... a Így kérdés. a hástérből, hogy ő papíron nem dolgozik ott, de amúgy... Igen, tehát nem integet ott hátul, hogy hello, itt vagyok ám srácok, hanem <gül> <ott> kussol végig, <gül> hát aztán igen. majd lesz valami. Lehet, hogy nem gondolták, hogy akkor a siker lesz az Ark. Mert igazából azért robbant ki szerintem ez a perfülek, hogy látták, hogy van értelme pereskedni. Lehet. Lehet, igen. Akkor ők az egyedüliek... A azoknál, akik nem örülnek abban, hogy a játékuk sikeres lett. Hát a fenne tudja. Azért kicsit, kicsit lehet örülni. Mert azért elég sok pénzt. Lehet, hogy most így apró pénzt lesz, amit kifizetnek a, a per költségnek. Tehát az attól függ, hogy a szerződésben hogy van ez, ez leírva, hogy, hogy milyen retorzió van akkor, hogyha, ha megszegi. Én amúgy azt is kinézem belőle, hogy nem is fix összeg lesz, hanem mondjuk, lehet. nem tudom, eladott példányok után kell mondjuk 10%-ot fizetni, Mondjuk azért ez be, betesz egy játéknak rendes? Igen, ez a múltba visszamenőleg is, meg, meg, jövő, meg a jövőben néz. Főleg egy a... korai hozzáféréses játék, Igen. és azt még mindig az van, hogy így, ahogy jön be a pénz, meg is kifele, mert ugye még készül a játék, tehát az még nincs kész. És sok korai hozzáféréses játék pont ebbe fulladt bele, hogy kicsit több pénz megy ki, mint amennyi bejön, és így azt mondják, hogy jó, akkor nem tudjuk tovább csinálni. Amitől ami vicces. Meg hát az sem mindegy, hogy a pénz hova folyik. Tehát ugye hallottunk már olyat, hogy nyaralók jöttek föl hogy épültek föl ezekből a pénzekből, közben a játék meg nem ment sehova. Hát előfordul ez is. Hát majd meglátjuk, mi lesz belőle. Én még szerencsére nem vettem meg, úgyhogy ha esetleg nem készül el, akkor engem nem érint annyira. Én sem. Nem tudom, valahogy, valahogy ez nem vonzott, ez a dínos. etedges 10 órán keresztül a dinót, hogy aztán... Azt mondjuk neked, neked az akkora egy hülyeség, hogy az elképesztő. Tehát, hogyha, ha nincs nálad elég cucc, és nem tudsz sokáig etetni a dinót, és ki kell lépned, vagy ilyesmi, akkor minden ment a francba, és kezdheted újra az egészet. Hát ez akkor egy marhasság, hogy az elképesztő. Ezzel már változtattak azóta, azt hiszem. Ja, változtattak? Hát gondolom, de hát ezt csak az elejéből hallottam. Hogy hát az alapkiindulás is mekkora egy hülyeség. Hát most mondjuk tegyük fel, közben elmegy az áram, vagy elmegy a net, vagy akármi, és most ezért dobtál ki mindent. Yeah. Ja, mondjuk így 9 óra, kilenc és fél óra után tudod is. Tizedik ja, órában kéne befejezni <gül> Ezért. <gül> nem tudom, de ezt nem gondolták át szerintem. Tehát nagyon sok minden van, amit nem gondolnak így át. Mondjuk ezeknél a játékoknál korai hozzáférésben van, itt még könnyen... Könnyen átlendül az embere fölött, hogy hát nem működik, nem. de majd ha kész lesz. Ó. Ja, hát oh, olyan lesz benne dinózni, mint a húzat. Hát nem tudom meg most legutóbb én azt láttam erről a játékról, amit az alapról, nem a free-to-play verzióról, hogy raktak bele ilyen csörlőket, vagy én nem tudom, tehát hogy így, így meg tudták csákjázni az emberek a nagyobb hegyeket, vagy valamit, és akkor így fölhúzották magukat. Ilyen egy ez, ez, ezzel foglalkoznak, hogy ilyenet, ilyeneket tegyek, tegyenek bele. Hmm. Nem tudom. Hát, ne, ne, Azonnal meg kell lenni. Engem nem fogott megess. Meg most furán nézett ki, tehát hogy, ö, van ez a God City Impostors, Igen. és akkor abban van ez a csörlő, hogy így földövöd valahova és kb. ilyen egyenes vonalba odahúz. A Nagyjából jó, úgy működött itt is, csak abban Igen. a játékban ilyen kis rajzfilmes beütéssel ott még úgy azt mondod, hogy tök jó, tök vicces működik. Itt valahogy szerintem hagyra nem nézett ki. Jó pofán. Bár ez lehet, no, hogy csak az csinál. én véleményem és mindenki tök egy... jó. Ez egy must have játék, és gyorsan mindenki vegye meg, mielőtt még megszűnik, mert utána ez egy, ez egy visszaállítatlan ajánlat. Vagy, vagy pont azért ne vegyétek meg, mert még nincs kész, és lehetős sose lesz. Igen, igen, az a baj, sok ilyen játék van, szerintem. Ami De viszont rengeteg kész. olyan játék is van, ami elkészült, mégse veszik. Ó, hát ez. Mint például a Soma, ha lehet hinni az itt leírtaknak. Amúgy nem tudom, játszotta valamelyik költök a játékot? Én végig végigjátszást néztem róla. Én nincs csak ilyen videókat néztem róla, viszont én szeretem az ilyesmit. És itt eléggé gyengén Na. teljesít. Hát jó, itt gyengé. vagyunk hárman, és egyikünk szerette meg. De nem, ez, ez és ez nem egy fogy sikeres, belőle. Ez egy sikeres játék, vagy hát legalábbis, hogy emlékszem. Tehát a kritika imádta, én, amit láttam belőle, az tényleg nagyon jó, meg hát azért az amnézia fejlesztői nyomták össze, ami azért nem semmi. És ez az új játékuk egy ilyen horror, de közben mégse horror, hanem inkább az emberi pszichét és az ilyen dolgokat firtatja, honnan jöttünk, hová tartunk, ilyesmi. És gondolhattuk meg a játékosok is mindenkit, hogy ez egy mestermű, ennek a vége olyan lezárás, hogy hihetetlen, és ehhez képest meg alig fogyott a játékból. Ami... Igen, ez kint van már egy ideje nem tudom pontosan milyen pl platformokra elérhető, és összesen adtak el eddig 250 ezer példányt. Igen. <gül> jó, azért az, még, az azért se kevés. még már kint van egy ideje. Még az csak és kevés. Itt van egy jó összehasonlítás, a Firewatch egy hónap alatt 500 ezeret adtak el belőle. Pedig a látványon kívül szerintem az nem annyira jó. És ez pedig ez, ez egy sokkal mélyebb utazás jó, én nem játszottam vele, én csak láttam, hogy valaki játszik vele, de nekem úgy is átjött, hogy ez az a... igazából a az ilyen játékoknál az Igen. a izé pikantéria benne, hogy az átjön úgy is, hogyha csak nézed. Igen. Igen. Lehet, hogy pont ebből fakad, hogy kevesen vették meg. Mert mit végignézték, végig De Nem, nagyon sokan várták, mert nagyon sokan elő is rendelték, én úgy emlékszem. És most meg, tehát így naponta ott van, hogy nagyjából 125 darabot adnak el belőle hogy fél éve van kint, és mennyi, mennyi volt a szám? Nem tudom, most bezártam hirtelen. 250 ezer. 250 ezer darabot adtak-e fél év alatt? Hát nem tudom. Szomorú csend. a szomálok. Egy perces néma csend. Nem, az a baj, hogy ez, ez egy elég drága játék. Meg elég megosztó is volt, nem? Tehát, hogy van, aki... Ajnározta, hogy nagyon jó, és akkor mások, megint mások, meg annyira annyira nem. Én nem emlékszem, hogy arra, hogy valaki nem dicsérte volna. Vagy hát, meg annyira nem drága játéket. 28 euró, tehát amikor annak idején kijött az amnésia, az is nagyjából ez, ebben az árban mozgott. És ez egy triploás játék végül is. Meg a Steamen is viszonylag pozitívban van, meg Metacritiken is elég sok pontot kapott. Fura. Igen, meg ez a durva, hogy a játékosok is imádták, de nem csak a kritika, hanem a, hanem a játékosok is magasztalták, és ehhez képes meg szinte senki nem vette. Jó, mondjuk mi sem. De én majd be akarom igen. szerezni amúgy, mert él, oké, hogy láttam végén. Mindenki várja én... a leárazásokat. Lehet, lehet, lehet. Még igen, egy leárazásban, mondjuk a, úgy, hogy én is ráugranék, például nem tudom, ha az a 28 euró, hát, le lesz árazott szerintem, hogy mindenképpen megveszem, mert én, mert én támogatni akarom a fejlesztőket, hogy összehoztak egy ilyen játékot. Nem a teljes áru akarom támogatni, nem a leárazottal, de, de ez is mindenképpen pozitív. Tehát, hogy tényleg kevés pénzből dolgoztak, meg, meg szinte semmi játékok nem volt korábban. Ugye még az Amnézjával mentek, ugye előtte meg a Hírten akartam mondani. Azok is horror játékok voltak. Penumbra? Penumbra sorozat, igen. Azok is szinte egy fül alatt jöttek, és akkor a, utána, szerettem régen. Igen. Aztán, hogy az a folytatásába besegítettek, de azt nem ők csinálták, csak ők adták ki, és közben már a somát csinálták. csináltak. Így itt a semmiből ugrott be ez az egész, hogy űr, meg meg, hogy nem űr, meg a jövő, meg, meg hogy ez most hogyan van a víz alatt, meg ilyesmi. És, és egy nagyon jó játék. Hogy, nem volt eléggé matematikálva. Mondjuk ez lehet? Mondjuk ez lehet annak az átka, ugye, hogy kis pénzből jött össze. Püri fel? Szerintem biztos. Ugye biztos, mert ez ilyen sikoltozós játékokat. Már ilyen horror, és Könyörűen akkor meg az lehet ildni. Az a szerencsétlen, minden szarra játszik, akkor egy jó játékon játszott volna, úgyhogy... <há> ez is igaz. <há> <há> <há> Na és az a kérdés, hogy mivel játszott bele? Billentyűzetel vagy esetleg valamilyen kontrollerszerű cuccat. <há> Nem tudom, de ha a Steam Controllerral játszott, akkor, akkor akár moddolhatja is. Ez, ez már tényleg annyira nem aktuális, de. Én ezt nem tudtam, én ezt most látom először, úgyhogy én. én Igen, először néztem. Iszom de a szavaidat. Itt most az a lényeg, hogy a Steam kirakott egy ilyen hí hírt, még március 24-én, nem is volt az a régen, hogy, hogy kiraktak leírásokat, amiből ahogy nézem, így a Steam kontrollert lehet moddolni. Igazából nem töltöttem le, hogy ez, ez pontosan ez mit is takar. Ez a, ez a cucc. De ilyen rendes letölthető zip dokumentum van, és abban ilyen cad file amikkel a, az ilyen kis mérnökemberkék hát konkrét, dolgozgatnak. Konkrétan, konkrétan az, az egész kontrollernek az összes alkatrész itt van. Hogy, hogy, tehát konkrétan a 3D modell, ami alapján le lehet gyártani. Igen. Mondjuk ehhez azért kéne az embernek egy gyártósor is, ahol ilyen fröccsöntött cuccokat, műanyagalkatrészeket <gül> ki tud. Vagy 3D nyomtató. nyomtató. Vagy 3D ja, nyomtató. De akkor ez tényleg? Nem... Ez 3D nyomtató, vagy frankunk ki lehetne nyomtatni? Az csak hát valószínű. Már mondjuk magát, tehát az elektronika, meg ezek. Hát nem hát tudom. Hát jó, hát azt az nyilván kicsi. nem. És amúgy de... ez, ez úgy lesz módolható, mint például ez az új Elite Controller, ami van az xbox vannak, hogy, hogy leszedheted -e a gombokat, meg ilyesmik, Azt nem nyomtathatsz magadnak, de végül is. A fele tudja. Mondjuk igazából hát, moddolni sem nagyon tudod, mert ha megnézed a, a layout az fix, tehát most oké, okay, hogy... Más anyagból öntött ki. Tudsz. Jó, de mondjuk például gombokat ki tudsz cserélni, vagy mondjuk van az, okay. a, van az a, a... az ilyen stick hogy mondjuk nem lesz annyira erős, vagy, vagy jobban, vagy van, hogy húzod, meg ilyenek, tehát azzal az lehet szerintem művészkedni. Mert ugye az elit kontrollerbe is úgy van, hogy például beállíthatod, hogy a ravasz is mennyire húzódjon vissza, mennyire legyen erős a visszanyomása. Lehet, hogy itt is így bele tudod. Igen, meg ha ezt, ezt így megnézed, akkor ez igazából, uh, tehát fogod ezt a, amit letöltesz, ezt a ked akármit, és így kicsit alakítod rajta a dolgokat, mit tudom, én. jobban kézre álljon, vagy olyan dolgokat, amik annyira nem... Tehát az elektronikát nem érintik, meg a kiosztást, vagy én nem tudom, te nem értek De most te ugye ezzel vagy... Én biztos nem, de valaki, aki sem. ért hozzá, meg szeret ilyeneket módolgatni. Hát néha a PC-ket is olyanokat építenek, hogy nagyon durván néznek ki. Hát jó, de a PC most annak ez tök jó, hogy így más. fogja, és akkor de itt van nem? a leírás, és akkor ezt már kiindulási alapként használhatja ahhoz, hogy módoljon magának egy, egy Steam-kontrollert akkor valaki már most nyomtatja a saját verzióját, hát amiben lehet. majd beleteszi az elektronikát. Is hát nem tudom. Én ettől a Steam Controller-től is már egyre jobban ráz a hideg. Nem tudom, az elején annyira tetszett meg minden, és akkor láttam, hogy ez hogy működik a valóságban, és már annyira nem néz ki jól, mint ahogy gondoltam én elsőre. Hát én még nem próbáltam, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy annyira nem akarok róla véleményt formálni, bár az, hogy próbálják helyettesíteni az egeret, hát nem tudom. Azt nem lehet. Annyira nem. nem. Tehát azt elhiszem, hogy kontrollerrel lehet játszani RTS-eket, meg ilyenek. Én ezt teljesen elhiszem, meg mobázni is tudsz vele, ezt is elhiszem, tök jó, meg minden, De hogy az egérnek a gyorsaságát te, te nem tudod kizárni, az fix. Tehát, hogyha most te ezzel a Steam kontrollerrel Igazából touchpad van rajta kettő. Igen, de most ezzel elkezdesz lolozni, akkor vagy dotázni, vagy akármi ilyesmit, ahova gyors egérkattintások kattintások, meg ilyenek, azokat te nem fogod legyőzni. Hát az lehet. Mondjuk ha hozzászokik az ember, nem tudom, tehát most ezzel is úgy vagyunk, esélytelen. hogy mi már, mi már azért hozzászoktunk az egérhez, billentyűzethez. Hát, ha valaki lehet, ehhez ez szokik ez hozzá. Egy nem, ez esélytelen. Szerintem is. Mert itt igazából ahogy, ahogy simogatod, tehát gyorsan tudsz simogatni, <laughs> akár, még, akár még jó is lehet benne, értitek? Úgy ember még nem tud simogatni, ahogy más rángatja az egeret. <gül> jó, ez kezd egyre jobb lenni. Igen, amúgy... a simogatás és a rángatás, rángatás is bejött tási, a dologba. Igen, jó, <gül> ez szerintem. A következő témánk. Igen, gyors, <gül> pont ide vágok, hogy nézem. Videón a fegyverek, jó. Igen, igen. Ezt én raktam bele egyébként a következő témánkat. Ez a Homefront The Revolution, ha jól nézem a címét. Ez lesz a következő Homefront játék címe. És most felkerült egy videó, ahol mutogatják a, a fegyvereket, amikor a játékban lesznek, és hogy ez mennyire átalakítható lesz, akár játék közben is. Tehát, hogy van áll egy fegyver, mit tudom én, egy puska, és akkor út teszel rá távcsövet, és akkor lövöldözöl vele, meg robbantasz fel dolgot, meg így nekem ez, ez így tök tetszett. Mondjuk a videó azért volt vicces, mert mindig ugyanazt a páncélozott autót robbantották fel. Úgyhogy, ha, ha ez így lesz, akkor a játékmenet nem lesz túl színes. Igen. Sokféle fegyverrel robbanthatod fel ugyanazt a páncélozott autót. És máshogy nem, robban. Máshogy robban. nekem nagyon nem tetszett, hogy vannak benne ilyen ilyen emberkék, akik már beszélnek, és itt a, a, a beszédnek a motion capture elég hülyén van megcsinálva, mert nem tudom, nem tudom, néztétek ezt a videót? Igen, igen, most Igen, elég, elég, elég furán Elég furán az emberkének a szája. Nem tudom, nagyon mű az egész. De maga ez a fegyverszerelgetés, ez mondjuk tetszik benne. De Az a baj, hogy ez már minden krály játékban van, nem. Igen, de ez az érdekes, hogy más játékokban még nincs. Tehát a krisziszokból tök jó benne volt, de ha megnézed az összes játékba, ezt nem, le nem lehet csinálni. Ami, ami szerintem tök hülyeség, mert milyen klassz, hogy mész a pályán tényleg és így, így pakolgatod a fegyverekre az atlats ami éppen kell. És ez a kriszból tök jó működik, de mintha más játékokban elfelejtenek, hogy van ilyen lehetőség. Eddig itt is ez marha az jól az néz ki. Még ezt néztek. a játékot én, én ezt nagyon várom. Most megnéztem ezt a videót és kicsit szebb játékra emlékeztem. De mondjuk igen, ez tehát kinézetre egy kicsit már ilyen fapados Elabult, igen, De én az előző homefrontot is imádtam. Igen, nagyon tetszett. Most ez ugye nyitott világú lesz, ugye? Kicsit átalakítják a dolgokat, de nagyon kíváncsi. U, ez is, is fog nyitott nyílózni. világú? Igen, igen, szerintem igen. Az nem mindegyik játéknak tesz jót. Hát igen. Egy FPS-ben, jó, hogyha úgy csinálják meg, mondjuk a Far Cry-jokat, az utolsó 3 4 akkor az úgy működhet. Meg ugye itt is van motor, meg aut autó, azt nem tudom, de motor az van fixen. Meg hogyha beleteszik ezt a fegyver rendszert, és akkor emellé még tesznek bele tartalmat is, és lesz be még normális multi is, akkor ez lehet, hogy egy jó kis játék lesz. Meg hogy néztem, itt is megjelenik a kraftolás. Tehát, hogy te összetudod szedni a pályán a, a nyersanyagokat, és akár útközben csinál az Molotov koktélt vagy akármit. Ami így megint tök jó, és ez mondjuk a hú, hírten akartam mondani. a Last of Us-ba volt nagyon jó megcsinálva. Ja, igen. igen. Abba, abba tudtál összeszedni dolgokat, és mindennek volt receptje. És így ézegett, tehát, hogy tehát rendesen elrakta az ember a kis hátizsákot, amikor így belenéztél és akkor láttad, hogy mik vannak nálad, és akkor azokat le tudtad így kraftolni. Tehát valami hasonló lesz ebbe a játékba is, hogy a nyersanyagokból tudsz csinálni magadnak dolgokat. Ami szerintem tök jó, és megint csak több ilyen normál játékban benne lehet. Jó, az a kraftolás benne van már sok játékban igen. ezekben a sandbox túlélős baromságokba, baromságokban, de hogy, hogy magában ilyen sima FPS játékban nem nagyon szoktok beletenni, pedig tök jó. Kíváncsiak lesz nekem benne kártyák, illetve dobozók, amit <laughs> viszont, viszont, amit néztem videóban és rögtön eszembe jutottál, motor az van benne. Igen, igen. Igen, azt láttam. Én is a videóban, és ez végre, Tehát a division is miért nincs? Nem mindegy. Ennyi. Majd DLC-ben. Igen, Meglátják, hogy Meglátják, kipró... hogy megnézzük, hogy a homefront hogyan hogy működik. Aztán majd beleteszik, hogyha ott nagyon sikeres lesz. Lehet. nem én, én ér, lehet. nekem ez a videó tetszett, igazából. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz maga a játék. Nem, nem mondom, hogy mondjuk megjelenéskori vétel lesz. Mert sok minden van ami jön ki fele, mostanában. Aztán meglátjuk. Na de mi nem jön mostanában? Mostanában A... nem jön például új kod. Igen, meg új BF. Meg új BF. Igen. És most de az Miért az... mi rájöttek, hogy több időt kell dolgozni egy évnél egy jó Igen, most már egy év egy dolgoznak rajta. Yeah. Na várját, tényleg nem lesz idén új kód? <gül> ne vicceljünk már. Ne lesz kod, idén. Lesz idén. Amúgy, <gül> Na, ugye. Igen. A BF az nem lesz, a BF-et azt jelentik, de most éppen most olvastam egy cikket, hogy, hogy az is hogy úgy, úgy fog kinézni, ugye eddig azt plegykálták, hogy most a kód, hogy most mi legyen, hogy legyen, meg a Battlefield sorozat is ugyanígy állt, és aztán forrás nem megbízható még teljesen, még csak a szintjén van, de lehet, hogy a, az új kód az teljesen eltörli az eddigi történteket, és a jövőben leszünk. A űrben. Lesz űrlövöldözés, igen, minden. Ezerrel, és állítólag a Battlefield is errefelebb próbál mozogni. Uh. Ami szerintem egy marhaság. Merint hát érdekes nem. lesz. É én kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Nagyon el tudják cseszni, meg jó is lehet igazából. Ah. De, de én is arra hajlok, hogy talán a nagyon el tudják cseszni fogják összehozni. egy FPS-ben, ami eddig nem erről szólt, ne. Ez... <laughs> Most így hirtelen el hogy ebből lesz majd megint a, a Battlefront. <gül> tehát, ne az oh. is, ha úgy veszük, ugyanaz űr Igen, igen. Hát nem Én. tudom. Mondjuk, ha, ha viszont most megcsinálják azt, akár mondjuk a battlefield el vagy a Call of de inkább battlefield el hogy most tényleg kapunk egy normálisan összerakott jövőben történő harcot, tehát, hogy így tényleg rendesen meg vannak benne csinálva dolgok. nem úgy, mint a Battlefront-ban, hogy piú-piú, és akkor van négyféle fegyver, ami körülbelül ugyanazt a Pew, Pew tudja, meg rohangás össze-vissza, mint a fejetlen csirke, akkor talán még jó is lehet, meglátjuk. A Battlefield az lehet. Tehát én el tudom képzelni, hogy a DICE most megcsinálja azt, ami a Star Wars lett volna, hogyha Igen. nem szól bele a Disney, meg az ié. Tehát meg fogja csinálni, át lesz kinezve, lesz benne tartalom minden, és úgy kellett volna kinézni a Star Warsnak viszont a kódnak szerintem ez nem áll jól. Hát akkor mondjuk már elég régóta ízlegeti ezt a jövőben játszódó dolgokat ezekkel az exoszkálaton, akkor nem Jó, De ez, ez még talán ugye elfogadható, de az, hogy ilyen, nem tudom, lézerpuskák, meg ilyen fasságok lesznek benne. Hát az nagyon nem illik hozzá. Tehát, ez, ez, oh, tehát én, én mindig azt mondtam, hogy ezek az FPS-ek addig jók, amíg nem mennek a jövőbe. Tehát nekem ez a Titanfall, meg ezek a társai, nekem ez már sok, de jó, ez személyes problémám. Tehát én sokkal jobban örülnék a jelenkor, vagy vissza valamelyik világháború, vagy valamilyen csata, akármi más. És ugye ezt plegykálták, hogy sokan ezt szeretnék, hogy második világháborúba lemenni, vagy esetleg az Elsőbe, mert ugye ott tudjuk, hogy azért nem történt annyi minden ilyen szempontból, amit játékban lehetne vinni, de hogy talán visszakanyarodnak a második világháborúban, mert arról már elszoktunk, és lehet, hogy kasszát robbantanának. Most ehhez képest jön a, a jövőbeni folytatás, ami, ami biztos tök jó lesz, meg ezt is megfolyadni, 10 millió van meg, meg 20 millióan, nem arról van szó, csak, csak most megint minek? Tehát Te, nekem már ezek a képességek is, amik vannak ebben az új kódba, hogy nem tudom, visszateleportál ahova, meg, meg ilyen marhaságok. Nekem, nekem ez már sok. Hát igazából minden évben ki kell húzni egyet. <gül> mert mert hogy jön a pénz. És akkor de, már valamit csinálni kell. De most már <gül> hárman fejlesztik, nem? Papíron. Igen, igen. egy Én végül is, végül is így egy stúdiónak azt hiszem, így három év jut a fejlesztésre. Igen, igen. Van, van, Papíron három év. Tehát alatt... hát most dolgoznak a következőkön is. Hát ez tök jó, és, Ugye? és ehhez képest meg semmi változás szinte nincs, csak annyi, hogy a korban ugrálunk jobbra, meg balra. De minden így ugyanaz. Így van. Még is. Is veszik, mint a cukrot. Kolob Így van. Amíg veszik, egy addig csinálják. Ez, ez így, így működik. Könyörgöm. Én még ennyire nem kértem semmit, bukjon meg. De, de, de úgy annyira bukjon meg, hogy azért ne halljanak éhen, meg ilyesmik, csak bukjon <gül> ja. meg, hogy lássák, hogy, hogy ezt egyszerűen ez nem fog működni. Mert emlékszem, amikor a ghost kijött, az talán az utóbbi idők legszarabb hát kódja. szar volt tényleg. És azt az is sokan vették. vették. Igen. És mindenki mondta, hogy jaj, annyira nem is szar, annyira nem is szar. jött a következő kód, úristen, ez mennyivel jobb, mint az előző, ami egy szar volt. De <gül> Igen. Csak... De nem, én akkor is mondtam, hogy szar, amikor az volt a legújabb kód. Tehát én azt, azt nagyon utáltam azt a részt. Na, nagyon elcsöksztek benne sok minden, de hát utána jött egy viszonylag jobb, utána már a, az, is, az is igazából egy kicsit mekkora hülyeség, hogy össze-vissza kell ugrálni benne. Hát az volt a, ez a... Uh, most hirtelen azt akartam, hogy Garden Warfare, de... Advanced Warfare. Advanced Warfare. <laughs> igen. Ja, de majdnem ugyanaz. De a Garden Warfare jobb volt. <laughs> igen. Hát igazából nem volt mert az, az ugrálós dolog se nagyon rossz. Csak, csak egy, egy, egy, egy a végén volt hát az már Nem az a Call of volt, hogy mész és akkor izé... Aztán ezt egy kicsit a Black Ops 3-ban visszafogták, tehát hogy nem lehet olyan nagyokat ugrálgatni, csak csak azért nagyot lehet ott is ugrani, csak így, így nem olyan nagyot. Lehet, hogy megoldották. Az a röhhelye az egészben, hogy ha megnézed a kód előtt megjelenő játékokat mindig aktuálisan, akkor tudod, hogy milyen újdonságok lesznek benne. Mert, mert így össze-vissza mindenhol. Kicsit Titan folos lett ez a kód, ugráló dolog. Én arra leszek kíváncsi, hogy a következő mekkorát lehet majd ugrani. Mert most ez, ez itt a. Ez itt a változás, hogy <gül> a fegyménykor átugrasz benne. Igen, most 10 cm nagyobbat, ó, ez a játék sokkal jobb, mint az előző volt. De egyébként mondjuk ennél a játéknál, hogyha van egy, egy bizonyos cím, amire ráhúzol egy játékot, akkor olyan nagyon sokat nem változtathatsz rajta, mert akkor meg azt mondják, hogy ez már nem, nem, nem az a kód. Amikor most is azt mondják rá, hogy veszük. De ha túl sokat változtatnák, akkor lehet az lenne a baj. De... A, a, a noise a... Mi ez? Én a cségónál, nál a Counter-Strike Global Offensive-nél, ott én azt vártam, hogy végre megcsinálja a Valve, hogy, hogy lehet normálisan célozni. Tehát nem az lesz, hogy legugolsz és lősz, és akkor jobban lő. Mert ugye az őskorban ezt a Valve így találta ki, hogy, hogy ez így működik. És így voltak a videókban, hogy így mutogatták, hogy így a, megy, megy a kommandós, és akkor ott látod, belenéz a célkeresztbe, hogy ha van célkereszt, meg így ha mekkora jó lesz. Már ugye ez a ez a zoomolgatás, ami azóta igen, minden igen. játékban benne van, hogy ha szemethezemeled, akkor, akkor rendesen tud célozni. És ezt nem játszották meg ott, és így belegondolva tehát ott is az volt, hogy ha beletették volna, akkor már, az már nem lett volna Counter Strike. Igen, de most a játék ne nyúljanak bele, csak, csak valahogy a körítésen próbáljanak megváltoztatni. Amúgy a meg a jól Tehetnének sokkal több dolgot. Igen, igen. Tehát itt, itt igább a tartalom. Nem is feltétlenül multiszinten, hanem, hanem singlebe, ott vala, valahogyan megcsinálhatnának, mert szerintem egyszer mindenki kitolja a kampányt, és onnantól ezzel rá sem néz. Ja, szóval mi volt a Cségo-nál? Ja igen, hogy lehet, hogy Elkezdtünk. átvertek, hogy a, egy, megvették az augót ot és azzal promózták, és azt hittett, hogy mindegybe bele lehet nézni. Meg, megvettek egy AVP- t is. Ott valami lehet normális lehet. fegyverben néztek barát, tehát nem, a, nem abban az aug amik amikben bele lehet. Ja, azt hittem, hanem, hogy jól látják valami, valami M4 volt, talán, bárleg nem akarok hírséget mondani, hogy az... Hmm. Hát a videókban nem szabad hinni. Én a régi cséket nem játszottam, úgyhogy én nem tudom, én a cségóval léptem be. Igen, azzal kezdted? Aha, én a szorszal játszottam, meg talán régen egy hattal, amikor még így ilyen... voltak ilyen lanok, hogy így beültünk gépterembe, tudod? Mm. és akkor Hén ott az még az talán szóval játszottunk sem. azzal a régivel az, az egy össze... 6 most. Oh, Nézek, 1.6 videókat nem tudom felfogni az, ahogy lehetett játszani. Az még jó volt, ott jó volt a hitbox, mint azóta bármelyikben. Hát ezt nem tudom elhinni. Nem tudom. Én nem emlékszem még, mi már akkor chasztom. <gül> szabad szemben láttad a hitboxot, mert annyira kockás ja. volt minden. Én már akkor cséstem mikor még az egy Half-Life mod volt. Ó, igen, igen, igen. Hú, én volt az el kellett írni a Half-Life-ot, choose mods, és úgy kellett átváltani. Az meg én is játszottam. vagy a körbevéve basszus. Ú, annak mi volt a... volt valami én. Ú, most nem akarok hülyeséget mondani. Én a TF1-en játszottam, hogyha ez számít valamit. Annak már cantos trák volt, annak a módnak a neve? Mert volt valami másik mód, amivel annó játszottunk, és most nem tudom, hogy az volt. Day eze. of Defeat volt a másik. Nem, az másik játék. De abból is mód volt először. Igen, és abból is, is. az is, is mód volt, a half aztán half old. Old. utána csináltak bele a játékot külön. Igen. Fú, az, az, is, az is sokat játszottunk, az jó volt. Az még tényleg úgy volt megcsinálva, hogy nagyon hát, ez nagyon ez össze volt. volt forva a half life -ho. Én a, a szórszal játszottam, azt hiszem, talán 10 percet körülbelül botokkal megnézni, letöltöttem, megnézni, hogy milyen a játék. Annyira nem jött át, hát mondom, hogy ezt kiagyom. az nem volt rossz. Nekem a hogyha nem lenne benne ilyen matchmakinges szúcs, mert egyszer nem ja, látom elmét. Meg, meg az kinek. De pedig, mondjuk ez. Tehát el nem tudom képzelni, hogy régen az 1.6-ban, hogy beléptél valahova, és akkor játszottatok, hogy egyszer nem volt tétje. Tehát, hogy Dehogy, jót játszottunk. Akkor még, akkor még olyan játékokat kellett csinálni, amik jók voltak. Jó, És hát, már nem értem, ezeket, ezeket mi lamban éltük nagyon. Ja, ja, hát az különösen jó volt. De igen. Mondjuk, hogy nem Cséket, hanem inkább Far Cry, meg ilyeneket, azokkal szivattuk egymás, meg Need ekkel Nem tudom, nekünk ez a Csé, ez, ez kimaradt. Hát nálunk ez is alap volt, hogyha voltunk Csé, valamelyik kod, az éppen aktuális, az mindig ott volt. Vigyis God-ból a volna régebbét, és senki nem vette volna észre. Igen, amúgy. <laughs> voltak Hú, hát emlékszem, még, még annak idén a Medal of Honor azt is nagyon éltük. Az Húsz, a volt, Medal igen. of Honor kettő, 2, ez, ez a vonalon még nagyon ment. Hú, Hú apropó a... Akkor még jók voltak a Medal of -ok is. Az Aztán original a... ingyen van a... az egyik Medal of Honor. Pacific Assault igen van, original. Igen, aztán már behúztam. Én ja, még néztem. nem. Én még gondolkozok rajta, hogy úgyse fogok már vele játszani. Uh, hát igen, mondjuk én is úgy húztam be, hogy nem tudom, hogy föl vala telepítve. Hát, én, én szerintem soha nem fogom felrakni, de... Nézem, hogy most nincs is itt a listán, ja, de itt van. Itt van közvetlenül a Warfighter mellett. Azt se tudom ajánlani. Hát, nem csodálom. Háj, pedig nem tudom. Pedig az egy jó sorozat volt régen, tényleg ez a Madalofonor, ott volt a, a Call meg a battlefield között. Vagy akár mellettük. Jó, úgy teljesen, teljesen megállta a helyét mindegyik címmel mellett aztán jött egy ilyen Át Hát ebből is ilyen tucat lövöldét csináltak, mint a többiből. De annyi rész nem jött ki bevele. Szerintem az volt a baja, hogy próbált kodos lenni, és nagyon ha, nem állt hát. jól neki. Tehát szerintem a Medal inkább a Battlefield fele kellett volna menni, ez a taktikussabb. Nem azt mondom, hogy olyan, lehet, olyan legyen, csak hogy a taktikussabb meg még nem, nem ilyennek, ami most. Igazából hát a Warfighterben csupán a... csupa olyan dolgot csesztek el, amit, amit nem kellett volna nekik elcseszniük. Tehát ilyen pályaszerkesztési gondok, meg maga a lövöldözésre volt olyan élvezhető, mint mondjuk egy, egy előtte lévő Medal uh -huh. Hát ja. Abba sokkal jobb volt. Ezzel a Pacifica, azt szóltam, én nem is játszottam, de az abban, hogy olyan játékot adnak ebbe a ebbe a On the House cuccba, amik már tényleg marha régiek. Hát egyébként a Most Wanted volt, a Need Force ami, ami mostani volt, nem olyan régi, meg ugye ez egy, egy jó játék is. Az összes többi az meg nagyon-nagyon régi, tehát így, emlékszem, a Dead Space első részével kezdték talán. Az sem darab. De az viszont nagyon jó volt. Az, az nagyon jó volt. És igen. mai napig jól néz ki szerintem az nem, első patoszak, rész. szartorizáltató hát mondja, az még mai napig jó. Igen. Ez kúroly jól néz ki. Csak akkor utána jöttek a Hospital tide tehát az, az már kicsit, kicsit már régebbi volt, aztán jöttek a régi Star Wars, meg milyen nem is Mondjuk tudom az, az jól öregedett az a Hospital. Én elhiszem, de én nem. Én felraktam. A az annyira jó az a, az a chiptunk kis csipogás, meg ahogy így, én, én régen is játszottam vele sokat, és hogy, ahogy mondja a kis bemondóba a Chalcy, hogy akkor orvost kérünk hova az át, az még most is tök jól működik. Én hiszek neked. Higgy csak el. Tett fel, ne higgy nekem. Nem. Hazudok, tett fel és néznek. Ne, hiszek neked. Inkább. <laughs> inkább hiszek neked. Kevesebb gondom lesz szerintem. <laughs> okay. Egyébként nem tudom, néztétek-e, hogy a Titanfall is nemrég került bele ebbe a Original Access Igen. Tehát azt én föl is telepítettem, hogy majd fogok vele játszani, azóta se indítottam el. Mert ugye azt tanul megvettem, is. mondom, hát ha most akkor lesznek megint játékosok, de nem mert emelíteni, hogy csalódjak, hogy nem. <gül> ha már beleteszik, beleteszik így ebbe a origin akkor ez már egy csomó, csomó játékost jelent. Ott, hát, tudod, mikor nem, mikor tudom, játékos? ja, nem, fizetnek? nem, nem, nem. Az csomó nem? játékost jelent, akik letölthetik. Igen, igen. Mint én most. Tudod, mikor hogy a csomó játékos? Hogyha on the house akcióban adja ingyen az origin Na És még akkor ilyet. sem mondom biztosra. Ja, igen. igen. <gül> azért de, tehát azért a titanfall nagy volt a, a vízhangja, amikor megjelent, aztán így el, hát igen, én is hallottam, hogy nincs benne semmi. <gül> igen, konkrétan erről mentek a cikkek, hogy üres, kiürült, nem is ment egy hónapig se talán. Hát annyira ott meg lehet mondani benne mindent, amit láttam. De az a durva, hogy amikor ez megjelent, akkor szinte csak ilyen játékok jöttek mellé. Tehát ezek a, ezek a niche tartalom, de nagyon durva a hype. Tehát, hogy volt ez, akkor az Evolve is akkörül volt valahol, vagy Á, ez az egy az kicsit később Akkor, Akkor a Watch dogs cucc is akkor pörgött le, azt hiszem. És mindenki a megváltást várta, aztán nem azt kapta. Meg volt egy-kettő ilyen cím ott a környéken, ami, ami kicsit csalódást okozott az embereknek. Igen. Egyébként közben közbe találtam egy, egy hírt, amit um, ami a múltkor belefutottam, és ezt fel akartam érni, hogy én most felírtam, de ezt most nagyon szarú kötöm pedig mondhat, hogy Vasdox. Igen, direkt próbáltam. <laughs> és és, és szarul legyen. csinálom, nem? <laughs> Ez amikor a, mondom, a hülye, hülye gyereket gyereke, támogatják, hogy mennyi, az mégis elesik. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy felrepült egy hír, hogy jön a Vasdox 2, és DirectX, DirectX 12-vel lesz támogatva. Ebből két dolog is vicces, hogy el vagy jön. Hát, hogy miért, miért? jön? A másik meg, hogy direktis 12-vel? Tehát az előző rész is annyira, hogy úgy mondjam, ocsmány volt összetákolva, hogy nem épp a látványáról lett híres... És most alá akarom csakni egy DIV x t a második részét. A alá. látványáról lett híres <gül> <is>. hát <gül> igen, Elég igaz. nagy visszhangja volt, hogy közel se olyan, mint ahogy azt elhárul megmutattál. Nekem pedig erről ott, mindig azt jut, mi hát mi mi az jut eszembe. volt. Hát ott még igen. Nekem mindig azt eszembe, hogy lesz nem is olyan dolgokat csesztek el, ami úgy. Úgy hogy mondjam, tehát hogy. hogy, hogy ne lehetett volna egy kis odafigyelés sem volt. Hát, Ilyen volt benne, hogy a az utcát utca tükröződését, a, az üveg kirakatba beletettek oda egy képet. A tükröződésnek. Ez milyen amatőr megoldás már? Tehát így, én erről láttam videót, és nekem mindig ez ugrik, ez, ez ugrik be, amikor a Watch Dogs ról beszélünk, hogy az, az mennyire lett összetákolva, hogy így, de Mert amúgy annyira nem tudom, tehát így sok videót láttam amúgy róla, és így csomó dolgok, meg tényleg jól néz ki. Tehát az emberek, hogy az utcán mennek, tehát nem azok a klónok mennek egymás mellett, hanem ott tényleg olyan emberek voltak, név volt hozzájuk rendelve meg minden. Tehát, hogy az is lehetett volna egy jó játék, ha ilyen hülyeségekkel nem cseszik el. Itt az egyik hozzászólást olvastam ezer röhögök, ez nagyon jó, azt fel kell olvasnom. Akkor várjuk az E3-as Uber videókat, megjelenéskor meg az Ultraloft grafikával megáldott, megnyírbált félkész bukhalmast Ubisoft én így szeretlek. <gül> <Igen>. <gül> Ebben ugyan benne van. Igen. És akkor nekünk már nem is, igazából nem is kéne podcastot tartanom, csak felolvasni a hozzászólásokat. Igen. Amúgy nem, <gül> nem marítom, amúgy nem tudom, hogy miért tetted ezt be. Ez a hír. Azért, mert hogy AMD-s támogatással jön, és végre neked is lesz valami siker mert hogy, mert, hogy, mert, mert hogy én, én, én megveszem ezt. ezt. Az. kétlem. A, mert hogy a te kártyádon 27 fps sel fog menni az enyémben meg 26-tal, tehát <gül> <gül> nagyon jó lesz. Nem, ez a, nem ez megvehetném, de nem. Kíváncsi leszek, ez is úgy jelenik-e majd meg, mint a Gear hogy így, hogy így nem tudsz róla semmit, és fel se kínálja a, a, a bolt, és egyszer csak ott Há, Igen. Egyébként azóta se jelent meg a, a boltnak a fő oldalá, hogy esetleg vedd már meg ugyan ezt a játékot. Viszont jött hozzá már a patch, és most már játszató. Tehát most már folyik. Szépen, egy 12 régi játék, de hát ez egy, ez egy húzó név lehetne akár. Hát lehetne. Csak a Microsoft, Microsoftnál nincsenek olyan szakemberek, akik ezt úgy látnák, hogy esetleg úgy kéne eladni egy játékot, ha kitesszük a fő oldalra azt a játékot, <gül> amit barna sokan vártak. Igaz, hogy izé, hogy, hogy csak rimék, meg mit tudom én, de akkor is esetleg, esetleg ezt megvennék emberek. Mert PC-re nagyon rég volt már Gears of War, és mi akarjuk nyomatni a PC gaminget? Ezt köszöntem, valamit nagyon elcsesznek a Microsoftnál folyamatosan. Hát, lehet, hogy csak körbenéznek, elnéznek jobbra ott az Electronic Arts, elnéznek barra ott a Ubisoft, és tehát, hogy próbálják összehozni, de nem sikerül. De mit csak meg se próbálják szerintem összehozni, mert annyira ezek az egészet. Ez hihetetlen, pedig tényleg, tehát csesnek el csesznek el. Én múltkor összevitatkoztam valakivel, aki nagyon dicsérte, hogy mekkora jó a a Windows 10 meg, hogy, hogy egységesítik az egészet. Hát ti is Ez tök jó. Tök jó, hogy egységesítik. Hát, már mit? A Windows 10-et? Hát, mondtad te is, Neo megcsigesz, hogy tök jó. Jó, hát amíg nem akarsz, hogy tudok gamingelni, de nagyon klassz. Hát. <gül> Nekem de? az, a sincs bajom, szerintem az AMD miatt van. Nem. <gül> Igen, ennyi. Nem, a, a, nem mert nem vettem még Windows store játékot. Addig jó neked. <gül> ja, hát Vesz. de akkor most nem a gaminggel van a baj. Hát, nem a, a felhasználóval. Miért vesz onnan játék, a Meg onnan nem szabad? De tényleg, onnan nem szabad. Egyelőre. Nem tudom. De ha nagyon akarom, Microsoft ezt nyomatni, akkor ott egyre több játék lesz. Amúgy, beszéltünk erről a free-to-play forzáról is, Igen. Hogy az is oda, oda fog bekerülni, és lehet, hogy az is majd úgy lesz, tudod, hogy pár hónappal később... Mikor... Ja persze, ott van már a shopban, lehetne tölteni, csak nem raktuk ki sehova. Majd a podcastben mondjuk neked, hogy amúgy megjelentám. Igen. Mondjuk <gül> azt annyira nem várom, de mindenképp ki fogom próbálni, mert kíváncsi vagyok rá. Hát, hogyha ingyenes, akkor. Így van, szerintem sokan fognak vele játszani. És akkor talán kiteszik főoldalra a g software is, ha már arra fele járnak, akkor nézzük nem, már. Nem, azt meg. már nem teszik ki, szerintem. Ja, hát... <gül> Már akkor azt mondják, ezt a régi játékot minek? <gül> Ilyen szempontból, hogy a Microsoft sokba hasonlít a Nintendo-ra. Azok e... csinálják ekkora marhaságokat. Szegények. Végül is. Jó, de ők mindig el tudják adni a legújabb Mario játékot, mert az ember tudja, hogy Mario játék. Ezt sose értettem, ezt a Mario függést amúgy. De elhiszem, tehát, hogy tök jó kitaláltak egy alapot, és, és úgy, úgy nem tudom. Nem érzed, érzed, pól. nem érzed hihetetlenül menőnek a bajuszos vízvezetékszerelőt? Piros, overában? Az a baj, ebben a műsorban beszéltünk érdekes dolgokról, és ez most megint kezd furcsa lenni ez a beszélgetés, úgyhogy nem érzem úgy, igen. <síns> Jó, én ér se, Mario, ér se így... érzem úgy, de nem azért mondom. Mario az pedig jó. De ennyire? Hát. Nem tudom. Igen. Mondjuk nem ez az új, ami most... <gül> ez így befejezte a témát. A <gül> Igen, amíg, és így kész. Ez a Mario Maker, ez, ez már nem adta nekem. De a többi az, az szerintem király. Már amivel játszottam. Azt elismerem, hogy a Nintendo sokkal jobban kezeli ezt a franchise, mint a környező kiadók a sajátjaikat. Tehát a Mario az mindig egy biztos pontra lehet építeni, és ők próbálnak újításokat kitalálni. Ezt, ezt aláírom, annak ellenére, hogy én ezt nem szeretem. Tehát de minden újítás nem... beraknak a Mario játékba. Tehát, Igen. hogy így, mert nincs másmilyen játékuk, Hát jó. Itt van de... még az Eldájuk, meg még egy pár cím, amit én biztos nem tettem meg. a Mario, tűni, mert, kár, Mario. Exkluzív. Tényleg, a nak vannak olyan játékok, amik nem exkluzívak, csak Nintendo-ra? Ők hoztak ki más platformra játékokat? Most ilyen nagyon láma kérdés lehet, de én egyet nem tudnék, nem, nem, nem, nem tudnék mondani. Hát most én hát, nem, nem a Nintendo az csak saját platformra adja ki általában. Nek ennyire zártak nagyon. Ez olyan, mint Tehát, a példa, Például Z2. a, a Mario-ból se jött ki nagyon sok minden sőt, konkrétan semmi. Még azt de tudom, hogy emulátorra lehet az játszani PC-n hát, dolgokat, igen, igen. de erről ők is úgy nyilatkoztak, hogy ez szerintük kalózkodás. Igazából tényleg az, mert, mert az ny nyilván nem legit kopikat fognak játszani az emulátorba, hát, megvett, meg a kazettát, se tudják belegyömszölni a gépbe, vagy semmit. Bele, hogy vannak már erre is hardverek, nem? hogy azt a sárga kazettát benyomod valamiben, és akkor a PC megjelenik neked a Nintendo játék. Nem, az miért? Mekkorai. Mekkora király már. USZ erre erre kell csinálni elő. Kickstarter projektet. Amit a Nintendo azonnal előné, mert hogy ők erre nem adtak engedélyt. Megmondom, már nem jött nem a... is róla az üzenet. Hogy igen, ennyi, igen, megjött, így. igen. Le is csekkoltak a japánok. Jó, nem a japánok voltak. nyugdíj mehet tovább a biznisz. Szóval jó, akkor jó. kikezdi a projektet. <laughs> kickstarter -en. Mondjuk én azt gondolkodtam, tényleg, hogyha Nintendo nem lenne ennyire zárt, és, és PC-re meg egy-két konzola kiadnának címeket, sokkal több fogyna nekik. De lehet, hogy kevesebb fogyna a Nintendóból. Hát ezzel, ezekkel adják el. Hát de a Wii ból így is kevés fogyott arra, akkor még jó, mondjuk most már felhozta magát, de akkoriban az mondjuk igaz. Nem kapkodták el. Mondjuk a hardware korlátokat se kéne nagyon figyelembe venni, mert nagyjából minden erősebb, mint egy Wii U. Igen. Bár most állítólag ez az új Nintendo, amiről volt szó, ez állítólag nagyon-nagyon erős lesz, és hogy 1080p 60fps fixen minden. Ó, de csak jó lesz rajta. Hát, most az, az most csak részletkérdés, de az de. 1080p 60fps. Ja. Ultra HD overal. Az. Nagyon túlván. Hát nem tudom. Nem, nem mi vagyunk a Mario, és a Nintendo-nak a célközönségén, úgy érzem. A kivéve csíge ezt, mert ő szereti. Igen. Köszönjük Csigaz, köszönjük a közreműködést. Ne, én amúgy emulátorokkal rendszeresen szoktam néha kipróbálni izéket, ilyen jó játékokat. Ja, mondjuk ezek vannak telefonra is szép számmal, mondjuk azok hogy mehetnek, nem tudom. Ja, hát hát nem az emulátorok. Így még izé olvasan. szórakoztam a 3DS, meg ilyenes játékokkal is. Én Paper Mario, meg Super Mario Galaxy, meg. Ja, meg azt múltkor mesélted, nem is tudom, melyik játékot ezt sem podcastban mondtad, nem? Volt valami. Na, de az emulátoros száj. Ja az, az PS, PS emulátoros. Ja, PS. És összekövettem, meg Hát nem tudom. Én annó próbálkoztam, emlékszem, amikor a, a GTA kijött. Talán még a 4 volt. Tehát sokkal előbb jött ki. Izére, konzolokra, mint PC-re az is. És az azzal én, <Szálni> azért én próbálkoztam emulátorra elindítani. Hát annyira szar élmény volt, hogy azóta sem próbálkozok emulátorokkal bármit elindítani. Mert... Tudod mi a szomorú? Hogy amikor Igen. kijött a GTA 4, és akik megvették, azok ugyanígy jártak úgy, hogy emulátor nélkül próbálták meg elindítani a játékot. Igen. Mert akkora egy bocsmány szar volt az, amit kiadtak. Azt én egy vettem meg, és ott szembesültem azzal, hogy Windows Live kell hozzá, igen. és ha ott beaktiválni a GTA 4-et, akkor azt mondja hogy sajnáljuk, de nem tudod ebben a, ebben a körzetben, vagy nem tudom tehát hogy ebben a régióban nem aktiválhatod amit amúgy legálisan nem szólt semmit a Steam, hogy, hogy, hogy nem lehet aktiválni esetleg abban, abban a régióban, ahol te laksz, így megvettem és így nem, nem, nem akarta Hát Ez yes, tök, tök vicces volt. Én most szintén meg voltam állva a Rockstar-ral, bár ezt most nem akartam elmondani. Úgy, De, de hát akkor már szóba került. Tehát konkrétan feltörték a Rockstar-akkomat. Wow. És átállították az e-mail címet egymásra. És én meg azt hittem, hogy elfelejtettem az e-mail címet a kódomat, mert hát már olyan régen volt, hogy regeltem egyet újat, de hát azon meg nincsen semmi, ugye? Aha. Írtam a supportnak, 5 perc múlva írtak választ. És nem gépít hanem embert. Mondták, hogy itt egy kód, azzal vissza tudom állítani. Megpróbáltam, nem működött. Erre persze, hogy ja, amúgy bocsánat az előző levelért, de, levélért, de elhibázták, mert látták, hogy közben már az adatbázisba bekerült egy ugyanilyen e-mail e-mailes felhasználónév, és hogy azt ki kellene törölni. Uh -huh. Úgyhogy, ha én ezt leokézom, hogy ők kitörlik, akkor megvizsgálják az egész dolgot, és vissza tudom állítani a régit. Én megírtam nekik, hogy oké, és ez tök jó lenne. Ezt akkor elfogadom, töröljék ki, és akkor vissza kapni a régi akkomat minden. Na, erre azóta nem válaszoltak. Hát. Wow. Úgyhogy lehet, hogy buktam egy-két dolgot. Na most, ami egy Igazából nyaggos dőket, mert elég gyorsan reagáltak, amikor reagáltak. Igen, igen, csak azó azóta meg semmi, uh -huh. és uh... Nem nagyon tudom, hogy most ez hova fog kifutni. Lehet, hogy mert visszaállították, próbáltad kikapcsolni, <gül> ja, igen, kikapcsolni, megkapcsolni, igen. Nem, hát az a, próbálgattam az folyamatosan, megnézem ugye az e-mailt, hogy esetleg válaszoltak-e vissza, vagy ilyesmi, de az a baj, hogy még ide, ahogy megnézem mindig az e-mailt, mindig alapból az új e-mail címre dob be, tehát azt még nem törölték ki, mert akkor ugye nem tudnék belépni. Aha. Úgyhogy... Tehát hmm. Most itt nem tudom, mi lesz. Pedig okay nekik. Igen. Egyedül az izé, ami, ami zavarna, hogy eltűnik a GTA 5. Hát igen, azért ez az nem telvanos. De 2000 forintért szereztem meg, a singult azt kitoltam, a multival játszogattam, meg játszogattam volna. De amúgyis nekem a Rockstar-nak ez a social club, ez annyira nem tetszik, hogy én ezt Steam-re amúgy meg akartam venni a GTA 5 t mindenképpen. Jó, majd lehet hát így muszáj Igen, muszáj lesz, és akkor egy új Rockstar-akkal. Nagy összedobok valamit. Aminek valaminek. nem 1-2-3-4-5 a jelszava. Nem, az a röhely, hogy nem, abszolút nem. Tehát összehűkésben nem volt a semmivel. Tehát én ezt nem értem, hogy ezt hogy tudta egyáltalán. De mondjuk én voltam a hülye, mert kaptam egy e-mailt, hogy megváltoztatták, csak én ezt nem néztem meg úgyhogy. Ja, hát akkor, akkor pont, pont akartam kijeleződésre, hogy, hogy nem jött semmilyen, hogy megerősítem, igen. vagy valami. Mert ugye az a baj, hogy arra az e-mailre regeltem, amit nem használok, csak arra, hogy beregeljek mindenhova. Ja. És aztán nagyon szoktam nézegetni. És uh, én azt hittem először, hogy rossz, hogy ha, ha nem regelek újat, akkor simán vissza tudom állítani a régit. Csak Aha. én regeltem, és ezért beizéledődött, és most szerintem... A hiva volt. Igen, szabad így regelni. Mikor ott próbálgatják. Vissza kell... Tűzzel, vassza visszak az Igen. Négít. Most lehet, hogy vizsgálják a rendszert, hogy most akkor most kitörölhetik-e vagy nem, mert én mondtam, hogy töröljék ki, de hát, hogy átvizsgálják ezt az egészet. Szerintem lehet, hogy azért nem írnak még. Mikor volt ez amúgy? Ö, két napja. Köből. az már? Három. Az már elég végigóta hoz képest, hogy mennyire ja, nem válaszoltak. Most most, ránéztem, most nem válaszoltak, még mindig, de nyitva van a ticket, ami ami nyitva van. Ja, vagy akkor ami, meg, vagy meg, amit én aha. nyitottam, szóval nem zárták be, tehát ők nem úgy veszik, hogy én már többet oda nem írok, Mert oda írtam nekik még pluszban dolgokat, hogy milyen játékok voltak rajta, hogy esetleg kell, de arra sem írtak semmit, mert gondoltam, írom nekik, hogyha esetleg szériákót kell, vagy, vagy fénykép, akkor szóljanak, aztán küldök azt is, hát megvan a játék, basszus, itt van dobozosan. Úgyhogy... <gül> Volt a torrent <gül> Ja, igen. Torrentről gyorsan egy doboz képet, ez jó lesz az. Hát most kíváncsi ezek, mi lesz. Jó, hát hogyha, ha most nem kapom vissza, az gáz, ha visszakapom, annak örülök, de most ha nem kapom vissza, nem fog belehalni, mert az összes többi játék, ami rajt volt, azt már mind kitoltam. Tehát meg Spain 3, meg Elé Noir, meg ilyenek, azok annyira nem is A GTA 5 volt egyedül, de azt meg Steam-re is meg akartam venni. Mondjuk az nem kevés játék. Minek akarod megvenni Steam-re? Mert idegesít, hogy nem Steam-en van. Ennyire? Hát az összes ismerősöm Steam-en van. És így most... De ugyanúgy tudsz játszani, mert a Rockstaron keresztül megy értem, benne az élet, Tehát, hogy Steam-en vannak az ismerősök, akkor is föl kell venni őket Rockstar akkumbba, hogy Én ezt tudom, csak legalább így. akkor en hogyha ráviszem a játékra, látom, hogy kinek van meg. Mert így kérdezgetnem kell, orba szájba, hogy most kinek van meg. És, ja, és ezért... ez De mondjuk a Steaman, a en amúgy is meg tudod nézni, hogy kinek van meg. Meg, csak lustolj vagyok. <gül> Ezért megveszett fizetsz ért 10 ezret, mert hogy... Nem, nem, nem annyiért fogom megvenni. Azt hiszed? en -e nem volt olcsóbb. 9000-vala hát, mennyi volt, azt hiszem én annyi évettem. Jó, de a 4 is, négy is lement 5 euróra, tehát... Ja, hát 4-5 év múlva... <gül> nem, megjelent? azért. De mondjuk egy-két év múlva szerintem már lehet, hogy lesz, akkor vesz, a lehet behúzom. De még ez rohadt idegesít, hogy a dobozoshoz nem Steam, nem Steam kulcsot adnak. Igen, egyébként. Ezt nem is értem. Én se értem, ez rohadtítéges. Nem is hatály. láttam, még pedig ilyen játékot, ahol nem működött ugyanaz a code steam en mint... Nekem a Max három 3 volt ször. ilyen. Ja, azt te mondtad, azt beszéltük pont. Szerintem volt. Igen. Sőt, az a dúvida, teljesen más formátunk, tehát... Ja. Oh. Hát, nem is tudom, mikor indítottam el utoljára, én is ezt a Rockstar klienst. Hogy... Na most ez... Most most kaptam három orosz social club-os e-mailt. Nem mondod. A... Mint annó én, amikor az origin lenyúltak. lenyúlták. Lehet, hogy az emberünk a, viszait, ez, ez a nyelvet. Be... Na most, hát, hogyha visszaszerzem. Na hajrá. Azt mondja, Aztán hogy... Kivárjuk. írta. Belépek. Mi történik? Nem enged belépni. Arra készülj fel, hogy oroszul köszön, hogyha sikerül is belépni. Nem most a honlapon próbálkozom. Aha. És... Megvan. Ebben a pillanatban visszakaptam. Úgyhogy... Jéj! Úgyhogy ennyit erről. Még átkezik a felhasználó nevedet, Szásáról valami normálisra. Igen, lehet amúgy, <gül> hogy azt kellene. Komban be gyorsan ki gyorsanod, hogy Szukabliáty. Semmit nem változtattak meg amúgy. Ugyanaz a neve, meg minden. Lehet, hogy teljesen visszaállították aha, a, aha. a cuccot a Rockstarnál. Ez egyébként jó, hogyha van egy ilyen normálisan működő ilyen support, Hogy így gyorsan hát ilyen. válaszolnak, mert meg is oldják a problémát igen, igen, igen, és itt van minden na, tök jó na, tök jó amúgy is mondani akartam a boxstar a supportját említeni akartam, mert tök gyorsan válaszoltak, oké, okay, hogy utána nem lett meg ugye gyorsan a cucc, de tényleg írt nekik, lementem valami piáért, visszajöttem, és már megjött az e-mail, szóval az egy kicsit gyorsan tolták a rendszert és írták is, hogy egészségedre igen, de azt is persze. Na most ennek örömére majd elindítom így a GTA 5-öt, hogy oda is be tudok-e lépni, mert az lesz az igazi ez. Én meg éppen most kaptam a Hamből Bandöltől egy ilyen promó e-mailt, hogy, hogy Rockstar játékok akciósak. Úgyhogy meg lehet venni 40,19 euróért a GTA 5-öt, ami még mindig 12 ezer forint fölött van. Nem Úgyhogy... úgy jó játék, én azt mondom. Na, be tudtam lépni, ennyi. Hát, nekem mondjuk nem volt olyan jó vétel, mert én a, a multi miatt vettem meg, mert abban tök jó, jópofa is izék vannak, csak többször felcseszte az agyamat, hogy nem talál embert. Hát akkor menjünk játszni. Ami idegesítő. Most már De... nekem működik. Na, Tehát, megint egy... majd csinálok 50 giga Én is most szerintem egy 50 gigányi pecset vissza kell töltenem, vagy le kell töltenem, mert hát ugye az kimaradt. <laughs> Rengeteg ingyenes frissítés. Ez mondjuk hatalmas plusz, hogy... Annyi ingyenes update jön a gta hogy ez elképesztő és jó. Kis, és mostanában is volt mindenles. cikk, és keresek is egy cikket. Tehát hatalmas gratulálok. A Rockstar, azt, azt tényleg aláírom, hogy ők rohadt jó játékokat csinálnak, nagyon ritkán, de akkor megmutatják, meg megfigyelnek Valasz... is a community meg az ilyenekre. Úgyhogy ez mindenképpen volt. A Ubisoft tanulhatna tőlük, meg az IE. Hát mindenképpen. Mostanában volt valami cikk, -e cik, hogy Jön hozzá valami, nem tudom, ilyen frissítés, amiben valami tök új dolgokat fognak belepakolni, de most nem ideszembe, hogy micsoda. Ért. Kocsik jöttek, meg, meg, meg új küldetések, meg azt hiszem helysztek is jöttek újak, meg ilyenek. Meg azt lenyilatkozták, hogy single küldetések nem lesznek, tehát single DLC nem fog jönni a játékhoz, állítólag. Én ezt olvastam valahol egy pár napja, nem tudom, hogy most ez tényleg igaz-e, hogy így van. Mert nekem amúgy a múlti ezt tényleg tetszett, tehát, tök jó meg volt benne csinál, hogy a, a lobby az, ahol így ilyen sandbox módban rohangálsz és lövöldözöl. Igen. Meg aztán vannak ilyen játékkeresők, ahol meg tényleg egy bármilyen játékmódban tudsz játszani bármit. Pontosan. És azok tényleg ilyen ötletes játékmódok. Tehát például volt olyan, hogy nekem azt tetszett a legjobban, nem tudom, hogy beszéltem itt már róla, de hogy ilyen, tehát ilyen viszonylag kicsi pályán összerak egy csomó embert, és mindenkinek kb pár töltény van egy fegyverébe, és ilyen egy lövésre kinyíri a másikat. Tehát is, és így, vagy kettőre, nem tudnék, hogy nagyon könnyen meg lehet benne halni, és nagyon kevés lőszered van. És ugye megölöd a másikat, aki mondjuk még nem lőtt, akkornak felszedheted a lőszerét, de utána meg, hogyha nem, akkor egy ilyen baltával mehetsz tovább. Yeah, yeah. Ami ilyen tök horrorfilminget csinált az egészből, eső volt olyan pálya, ahol tényleg egy kis házba kellett lenni, és kint meg zúgott az eső, meg villámlott. <gül> Úgyhogy ez, ez tök hangulatos volt, az tetszett. Viszont nekem a co -nek annyira mission jöttek annyira be idegenekkel, mert az, az annyira, az annyira az... úgy van összerakva, hogy ha van egy idióta, aki mondjuk, ne isten vezeti a, a kocsit, amiben a motyó van, amit ki kéne onnan csempészni, és az idióta így három méterrel megáll a kis lefestett kör előtt, hogy oda kéne begurulni, és nem száll ki az autóból, akkor ott vége van a játéknak mindenki mm -hmm. számára. <laughs> és így azért... Hát lehet így ilyen emberbe belefutni. Fűrű. Most mert azt nézem, bementem a Rockstar Social Clubnak az online felületére, hogy meg tudom nézni a statisztikáimat, mert minden sok minden nem változott, viszont a karakterem teljesen hogy néz ki, mint ahogy itt hagytam. Tehát most ilyen. Lehet amúgy, hogy tényleg valami orosz dolog lehet a háttérben, mert orosz sapkája van, orosz ruhákkal, <síl> és, és én régen Joker voltam, szóval. <síl> De hogy nem hát, sok igen. pénzt meg XP-t nem hozott, úgyhogy csesz-e meg. <gül> Jászott, <gül> pedig az volt a Én, én farmoltatom for magamnak. Mondjuk hát. itt elég sűrűn vannak cheaterek, úgyhogy azt mondom Ákrót, hogy azt nem. Igen. Nem, igen, nem, nem, nem. sikerült így bejátszani, hogy valami cheatert feltesz, aztán kibannolnak. Az azért. Most gondold, de föltörik a steam akár. Uh -huh. Ha vissza is tudod szerezni, mondjuk ott lenne rajta egy kibaszott nagy ban. <gül> <Igen>. <gül> az úgy, engem mondjuk felüldeges kifezette. hogy. Bár, hogy így, szerintem, a... hogyha, Ha szerintem, hogyha be tudom bizonyítani, hogy az e-mailt megváltoztatták meg, hogy egy-két dolgba belenyújtak, akkor talán el tudom hitetni, hogy ezt nem én csináltam. Talán. pár ki tudja. ]ja. Hát ezt nem ja, bizonyítani. Mai emberek azok eléggé köcsögök néha, sajnos. Bra. Na jó van, de minden jó, ha jó a vége. Megvan a GTA 5 újra! Így van. És Ma ez egy ingyen. Lennek. Igen, ingyen. Az, ingyen, ingyen. Nagyon jó. Mivel már egyszer kifizetted így. Igen. Még jó, hogy visszakaptam ingyen. Így van. Majd hát akkor felteszem én, és aztán így játszogatunk valamikor, bele nem, nem mert az a, hogy 50 giga. Nincs. Na, és nem akarod megvenni majd valamikor? Ingyen. Ingyen, ingyen, ingyen. Igen. Ingyen megvenné nyilván. Csak az a baj, hogy a Steam-en akarja, ott majdnem tíz el elkérnek érte folyamatosan. Ja. De de én most szanom... szerintem még többet is teljes áron, mert... Tehát fogom, így is meg fogom venni steam amúgy. Szerintem Na, akkor csigeznek majd... meg a szorod a tiéd. Ha nagyon le lesz szárazon. Lehet, amúgy tényleg odaadom. Benned megbízok, nem úgy, mint az oroszokban. De. Ha, jó, oké. Akkor az liány. Az. Az, az, jó, azaz, jó. Na, ezek... <laughs> Ezzel a vidám elköszönéssel pedig, mivel úgyis kifogytunk a témákból, lassan el is köszönhetünk. Úgyhogy... Daszvidanje! Dasz Viggetteltem o kamára! Sziasztok, gyerekek!